الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ وَأَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورِ سورة الملک مکی سورت تے په دې बाप کې شپږ سوراتونه دي یو سورات ملک په دې کې مسله د الله د برکاتوب نه نهفي د شلفه د برکات کوي سی برکت ورکون کوي والله نو سوره القلم کې وبسه تسجی ورکي چې دا ما سالا ډېر په به هزارای سراولاسو آهي ورپسې حقامارش کې تخي ورکي سوو دا مسله نهمنې او د دنیاوي او خر توی فرکې اور پس نو هاو جن کې دلیل نهی را وړي دال السلام او د جننا تو پهې مسله د شف صورتتونونه دي او باب دی هر کله چې مرکزي کرشو چې مال خرچه کوي نو دا صورت متصله ورو چې مال خرچه کوي خو برکاتي والله چې دګرنګي مرکزي کرشو چې د جماعت تنظیم وره ساتای او کهته سره معزیات نو ارکانو نه ورکئ په کم نو د کم مطابق کار کوئ دلته و کمال کمی نهله په کې براقت واچ مخکې مضمون د انفااقېکر شو نو دا صورت په سره وړه په دی کې د لایل یا امر صورت کې حقوق اللاعبا حقوق اللي بعد بيان شي حقوق الزوجيات نزلته حقوق اللا يعني يا امر کې ترغيب اله اطاعت الرسول تا دے مساله توحيد مقصد د صورت د نفید شل فل برکات ک بهل دلت العقلیا یول از دلائل بیانی دعوی خدای تبارک تبارک سرا په منافی او د اشیاء بدلتا بحث کی اول در عام دلائل راوی الَّذِي <اللزی> بِيَا دِيَ الْمَالَكُ وَوَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ الَّذِي <اللزی> خَلَقَ الْمَوَطَ وَلَحَيَانِ بِيَا <بی> آتَا اور پسید دلائل راوڑی آتَا بَا <دا> <دا> يَوَلَسْ عَدِ اللَّذِي مَنز مَنز کی زورا نداو تخویم دے تأخیر په دنیاي مور کړې دي او تأخیر په دی دا ورنګي زورن را وګوره دې سورۃ سورۃ المانع موي سورۃ المنجی موي او سورۃ الواقعہ ورته موي او سورۃ المجادله ورته موي سورۃ المنعد مختلف نومه دي نو په دې صورت کې یو له سقلي دالایل لپاره داو مونته په داور تبارک ماله تبارک خیر اچھاول والا یو الله واښو کې فیریا چون کې یو الله تبارک لازمي مو تعری دوه استعمالي کی مارکیټه تفصیل شه بارکت ستوي ال عطاو و نمو خیر نو خیره جون کی او الله پاک ده الله مبارک الذي <اللزی> بيده <بیدی> الملك <حل> داول دلی زکر کوي خاص الله اغزه بيده الملك چې په اختیار داږي ال ملک او بادشاہ را او چې بادشاہ غره نو خره چون کې را وَهُوَا عَلَىٰ كُلْ عِشَيْنِ قَدِیرِ دا اللہ پار سمائے قدرت والا دے چی دے قدرت والا دے نو تبارکا خیرہ چونکی امیو اللہ دے کل سب نشتی اَلَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاتَ پیدا کردے دے مار گو چته مرغو ژوند خالق الله دے هغه مغرا خوشحالی غرا وری خوش نو برکت والے یو الله دے چته چاپ اختیار کی بادشاہی وی مدا براکت مالک غا او سوچي په هر سمنه قدرت والے نه برکت والا وا او د چاپ او اختیار کې او په قدرت کې پیدا کول مرگ او ژوند دي دا چا په اختيار کې شي مرګ او ژوند خیر برکت او اغزات خلقل موت او حیات غمه الله پیدا کوي نوسان الله پیدا کوي خوشالي هم الله پاک پیدا کوي موت او ادمي شیدې څنګه خلقل موت م انا قدر الموت اندازہ دمر دا داز دچا دا سره د الله پاک سره دخ یا خلقکم للموت تاسو د مرد لپاره پیدا کیږئ او د ژوند لپاره پیدا کیږئ نو لمانه چی اندازہ پا مر کی کی گئی د نا؟ دا عدمی شی انداز خم کی گئی دا موت بل موتی مخی کرده چھ گرا اولوری انسانم مر گیا دوا دا, دا مر دلتیاری دی. دیم دا چھ اصل پا ممکنات تو کسی شیده عدمی دی؟ دیگئی نا اډمګر جن الله <سؤال> پاک پیدا کړې سده په لېابلو کوم اي کوم انسان عمله ازميه کي استاسو چې کوم ي راته عمل واره اکثر عمله نه دي کوم ي راته څنګه خسته عمل واره دي شوق د توحيد سنت مطابق عمل کوي له ې ل غفر د الله پاک زره وم دی په دڅوک زره ور ن او بلخه کوون کې دڅوک چېته او دلورم د نکر کوي الله غذاات دی چې پ د کړي دي او آسمان اونااتبا خل دا طبقات په آسمانو کې چا پې د کړې الله ما ترا في خلق الرحمن من تفاوتهم او باندې په پیدائش رحمانو کې من تفاوت نو څه فرق الله په دې پیدائش کې د دې اسمانونو تخلیک کې ګوره کنا څه فرق نشته په دې اسمانونو کې څه چا نو فرجعل بسرا وګور د نظر دي غیر شافرو وګور زو وګور زو هل تر ام الفتورن ال بینیت سنو نقصان کې سنو نقصان وينې څه چودو نوین سومرج البصرہ کرتین بیاو ګر دا نظر دی نو بیا بیاو ګر زوا نو پسوشیتا تا دا نظر خاصه نامراد وہو خثیر نو دے دی بسټړی دیو مراد حاصل نکي خاطر کی بس اچھا و سن نقصان څه فرق و معلوم نکي ستړی وَلَقَدْ زَيِّنَّا سَمَا دُنِيَا بِمَسَابِعِ یعنی سُنُقْسَان فِي الدَّلَلَلَةِ عَلَى السَّانِعَ وَلَقَدْ زَيِّنَّا سَمَا دُنِيَا بِمَسَابِعِعَ وَجَنَّا رُجُمَا لَشَيْعَتِينَ اپنی انزم دلیل خاما خیقنا خائستا کردے من اسمان دا دنیا رمصلبي ها واستورو اگر زولې من دا استوري رجومل شیاطین وشتل د پاره شیطانانو او تیر کړې دې منګه دې شیطانانو لپاره عذاب صحیحر عذاب د اور یا وتعال پاک دا استوري دا دوی د پاره اور زله یا مستقیر ځبه دي وشته کی او ذکر کوي علت عذاب تخويف دي منکرین وره دا پارداک سانو چکو پر کړه ده پخپلر عذاب ته جهنم نه وبیسل مسیر وځه د ګرځې دوه او کله چې او شي دوی په دې جهنم کې نو سمي او واباوری دوی دی جہنم د پارا شہیخن حانی دل وحیت تفرور او دے بجوش ہوئی. لگا یو گرانس پیچ تڑلیشی گا. سوکوی نیا دیچی دا پورتکی گی را پورتکی گی. حانی تکادو تمیزو منل غیزا تریبادا چی مِنَ الغیې د بوس نه او کلولقی فوج هرې چې او غزې شي پهې جانم کې فوجډلامه نصله خځه تو تپوس په کوي د دی دو دی نه چو کېداران دنجنم ع یادې کوم نظیر نه راغې او توبيه ورټن لپاره بسوالې فا دوور ته يها ولینا قد جانا نذير الاخره ومن ته يره وركونکه همنګ سروي ور سروکړه پکه زبنا منګ تهږي بوکو او وي ورته منګ ما نظر الله من شين نارض را لګلي الله پاک من شین سشه څه مسله نه درآلې کې دا ځان داسې مسلې وایې ښا ان انتم الله في ذلال الكبير او به ورته مونږ نه ته سوما ګر په کوم راي کې یا دا كله ملک ته او مالک ورته وې تاسو خلګې ګمرانې نو بیا به الترمان کوي او وویل لو كننا نسو ناقل وای بدلو کونا نہ سمو ارماں دې شیمنګ اور دې قرآن قران چاتنا سې د الله کتاب اور دې او نا کلو یا ځان په پوکړې اقل عقل نہ کارarestې ما کونا فی اصحاب السیر نبو مغ رب جهنم والو کې نن و مغ په جهنم کې نه نفا طرفو و زمبم پس اقرا بو کیدای د خپل جرمو فحوقن له صاحب صحیح پس حرکت د پارادو اوروالو اوس بشارت ورکه یقینا که سان چری کیدای رخوالنا بالغیبی او حال دنه لیدو د دوی د پاراده مغفرتون او اجر کبیر بخشش او بدل دا دیرالویا پاسر رو قولکم اوی جروبی دوش فدم دلیل دلیلی علمی پاسر رو قولکم پتوینا آنستا صدا پتوینا قوی اوی جروبی یا سرگند قوی انو علیمان بزاتی صدور یکان لاک باقوری پا خبرو چې پسینو کې دي الا يعلم من خلقا اينه دې الله پاک واه پاکه چې خلقا چې پیدا کړی الا يعلم اينه دې په اغذات خلقا چې دا مخلوق پیدا کړی دي پو دې الله <سؤال> پاک په ټول <سؤال> مخلوقات باندې یا يعلمو كيف فعل الله شمن خلق ما فل اينه دې پو پاک من خلقا په هغه چې خلقا چې پیدا کړی دی وهو الذیف والخبیر دا الله پاک بارګ دین خبردار اوس غون دلیل خاص الله غات چې ګرځا ولرستان سو د پارز مکه زلولن نرمه نو پس روان دې ده انسانان فی مناکی بہا پلارو ف اطرافه د هغه کی مناکی اطراف دغه پاسراف دغه پلارو کی ګرځي او خو لو میو اسخی خوری رزق ددی د دنیا چه سهر اسخونه وی خوری د دې زما کی چه سو خورا و ایله نشر خاص الله ت دې پورته کېدل یا وکولم یی نسخه خوره رزق د الله مصدقه خوره نو خوبه دنیا کې دنیا سره مطابقه خوره رزق د الله پاک په دنیا کې نو بیا وا خاص الله پاک تا پورته کېدل وی ا امین تمن فی السما الله پاک بیا هر تخیف ایا په امنیه تاسو اامنتم من په سماي ايبې خوفه تاسو دا غزاد ما چې په اسمان کې اختیار چيږي د دې خبرې نه چې اوماندي تاسو په ځمکه کې نه فیصله ایتور په ځوغداز مکه وا خوځي اا اومنتم من په سماي ايبې خوفه تاسو د هغه ساعت ما په سما چې اسمان کې حکم چریږي او ورسلو علیکم حاصفہ چلاولي کې پتا سمانی باران د کانو نفست تعلمه کیفن ذیر په زړه چې په بشه سرنګي راوللې ځما نذیر مصدر ک معنا مصدر یو څنګه یو راول ځما ولقد کذب الذين من قبلهم خ مخقی تذب کوی کسانو چې د دوی نه مخکو ف کو فکانه نه کې نو په سرهې او زما ده لږ مې خلکو هم لږ نظر کوی که اتم دلیل او لم یاره ل ف کو صاف دو نوګوري ارغانانو تان فوق هم لپاسسه خپل سافا وړون کې خپلو وزه ای اقفیزان او لګ لګ را غونډون کې دی غې درا صفات صفایل وي غونډون کې ډيري او را بندون کې لګ لګي غنا ايق بزنا ما يمسکونه الا الرحمان ندي سار کړې دي دران سيوا د رحمان ذات نا انه بكل شان بصير يقندا الله فقته فارسه من دي دنګه ام منهاز ایسوک دے ایسوک دے دغا چه اغبا ستاسو لخ کرشی امن ام حاز اللذی ہوا جندن لکم ایسوک دے دغا چه اغبا ستاسو لخ کرشی ستاسو بھئی مدادی شی ین سرکو من دون الرحمانیم چې هم دا د تو کې تاسو او در رحمان دا چې زوښته انل کافرون الا فی غورور الا ان دې کافرانو مګر په تو خو کې دي چې دا دوا کې دا دا چې دا مونږ به سو خلاصې ام ان هاذا الذی د غزاد چې روزی در کوي تاسو ته ام ان هاذ الذی ایا سوکته دغه یان زقوم چې رزق درکې تاسو لره ان امس کرے سرهو کبانو کی تاسو رزق الله دای سوکته چې الله پاک بارانو باندې کی لاندې نظرونی باندې کی نظرونیو کی بارانو وري بل جو فی اوت و نفور بلکی دوی نن اوتري په سرکه شي کی په نفرت کې دوی زان پوکینا نو اس نتیجہ دا دے افمی یمشی مکبن علا وجی اے اغا سوک چراوانوی سرکز فخو المخون احدا زیاد لارمون دن کدیم امی یمشی سویر اغا سوک چراوان دے برابر علا سرات مستقیم پلارنی غیوانے مشرک دے دے تمام کارونو اٹھے دی جانا د د عقیده الٹا د نو عملي الٹا د نو دليل الٹا د نو زندگي ټول له الټه الټه روان موحدي عقيدې هم سمادان او عمل هم سم دي نو دليل هم سم دنه دي برابره او هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والا بصار والا ده نه هم دليل او خاص الله غزات چې تاسو پیدا کړی اي وي پیدا کړی ستاسو د پاره اسما غوغونه ولو سارا واسترگی ولا پیدا او شنو د ير را کړی دي کنه ته پیدا کړې نو بیا اسباب د علم د را کړی دي نو قلیلما تشکرون ډیر لک شکر کوي تاسو وزلسم دلل نقول هو الذي سرنا هو وزلسم دلل قل هو الذي زركم فلر وخاص اللغزات شفره کړې تاسو پسمه کینو بیا باغه تراغون شي وزورن اور کوي او يقولون ما طاحز الواد دوی وایي کله وي دا قیامت دا واده بکري ان کو تاسو شاهدین کتا سو رښتینی قل تو ورته انما العلم عند الله نفي الشرف العلم کيتورته تو يقنا علم ذقیا ما ته دا خو الله سره دی او زه حسین ما وانما نذیرم به یکن نذ خو غیر ور کور چی خارن فلما روه ذلفتا سیت وجوه الذین کفروا فظهر کل چی دی دی عذاب در ذلفتا نذین تور بش ما کنه کافرانو بیا بهدا بی مخ مخنی او چی غاظب الله پاک وی نه وقيل هذا الذي وبيل شيد هذا بعد كنت بي تدعون جتا سودا وقته قل اريتم من اهلك يا الله وما يا ورحمنه استاذ طريقه تعليم نران قلت ورت تو ايتاس سوچ ڪري ده کا ما لرى الله پاک اغا چه زمان ما سرجي اللہ ما هلا کی زما مارگری هلا کی اور یا الله پامنګ من تی رحم وک اخو ارس کو لشی لیکن کافر اتا تهم فرمایا جیرل کافر نا مین ازاب علیم پس سوک دے چی پنای ور کی کافان اور ادا عذاب درناک لا زمن رب خد ارس کو لشی هغه د غی اختیار دے لیکن tamen ککلجی دلا پا کرغه سوکشته چی دا بیا اخلاص قل هو الرحمن آمنا بهی وعلیه توکلنا تورتو پیغمبر هو الرحمن هو الرحمن و آمنا بهی ورہ طریقہ دا تعلیم دخوا پوکول کئی تعلیم باک ورکین پا دی طریق دعوت ورکین پا دی طریق سلا ورکین چمنګ چې چا ایمان دې عقیده ده خو فنا غوركه وجود غوركه رحم غوکه هلاکه ولا غوکه لیکن ستاسو شوب شوب فنا ورکون کی ابيورتي هو الرحمن وا مننابي هو الرحمن او دقر رحمان دې چمنګ په ایمان را وړې دې او پا دمانی منگزان نصفارو نفستالمون من هو فی زلال مبین پس پوب و شیطاز و باغا چاہا چاہا فکم رائے اخکار رکی دے دوسیو لسمدل قل ارائیتم ان اسبہ ماؤکم غورا خبر رکیتا سوکشری ان اسبہ ماؤکم ک چرته سباله شی وبستاس وګ체 نو فم یاتیکوم بمهن بعین پصوګ دے چراولیت اوستا ممهن ماین وبو چینا دارې دا چالو وبو دا چینې دا نهرو ندا بو سو که الله پاک دا وبو چی دا سوکشته چې دا چيني لري روانه کې دا نهرو نه پدیو زما که چې لا دا له روان کړی دا رواني چيني دي دا سوکشته چې دا راو دي بسم الله الرحمن الرحیم نون والقلم وما يسطرون ما انت بنمت ربك بمجنون سوره القلم دی صورت کی تشجیف فی التبلیغ ورکی اقیه مسئلہ دا نفید شرف البرکاتو شوا نوسوی دا مسئلہ رسول لکھا خب باہدری سر رسول مقصد دا صورت دی تحزید فی التبلیغ و تحزیر عن المداحنہ تیزا ون ورکیب و تبلیغ مانی اوزان و ساتید و مداحنتنا مناسبت در هر کلمه که نفید شرف برکات و شا ندلتوی چه دام صلح وردیر پر بحادر آئے و سر ورسوی یا مخی دعوید توحید و ندلتو صداقت د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بینی اول دل ده صداقت د پیغمبر ده پا دی اولی آیتونو کی نو بیا زورو ندا بیا تسلی ده پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لرا بیا د غامون کی رینو لس او صافی قبی حیمان کری دیخان بیا نه پاک مثال به نه چا چې دا الله نماځ سوال بل سوک د برکات والا ګڼلې ده دا غباغ ولاو کیسه کوي ن ن وال قلم وما يستر ن ن د حروف مقطعات او بازی وئی چیدی که اشاره ده صفات ده باری طالع تا نون نمورس نور اللہ نصرت اللہ او حسن بسری وغیر وئی چیدہ نون پا ماند سره رے دوات سر رے نشاہد دے دواتو شاہد دے قلم شاہد دے آگا شدکی قلمنا وما يسترون والقلم وما يسترون شاہد دی قلم وعغا شدکی قلم وعلا نواما يسترون د دینه مراسله دی تفصیل د شاعب الدول عزیز کی شلکه اسونه قلمونو شلکه اسونه د قلمونو ذکر کړی دی ښا قلم د عالم شمع تعلق د تکوین او د ایجاد سره قلم د تقدیر قلم د اهل نجوم قلم د اهل رمل قلم دا اهله تاریخ والو قلم دا علماء والام قلم دا فقهاو قلم دا خطباو دغه رنگي قلم دا حسابدانو قلم دا صدارت والو دغه رنگي قلم دا طباو قلم دا قازيانو قلم دا هلو فرایرو قلم دا مورخینو قلم دا ډاکټراو قلم دا حاکمانو او قلم د حکام دا ټول غوا دی په سما انت به نعمت مجلو قلم دې کده قلم والي اغلي كون کی دا سقم شدي غواخ لف دې کی بیرمبره دا تمام دا فاطر چې واخل کنه چې په قلم منته دی کیږي دا قلم والا سليكل کی کنه دا ټول پدی مانی غواد ما انت بنا مت ربك وی مجنون شاهد قلم آ چی دکی قلم و علا دا تمام کومورخین دي حاکمان دي حکم دی لوح محفوظ ذرا کران دي کدا ټول واخ لیکنا څوک چی لیک کې په دغه طبقاتو کې څومره دي دا غواری پتی منتی نیت په فضل درخوال مننه بے مجنونن لیونه د ثويم سورته په نزول کې سورته علق پسې داغه پیرامبر خدا صل وسلم چې کله مسله شروع کړ خرق ورته مجنن کده مر خلقو کې تر څنګه د خلق سره مقابله کوي را پسه دا خو د روغو کار نه وإن لك لأجرا غير ممنون يقن استاد پر او ازی ماجر غیر ممنون چې انتهای نشتی به حساب دے زکه م انسان سنه سنت فله هو اجرها واجر من عمل بها نو پیغمبر خدا صلی الله وسلم سمر عمل چری کنه نو څوک عمل کوي د پدینده شریعت کې دا ټول ثوابونه چاته تر سي پیغمبر خدا سر سلام ترسي درودونه خلق وي دعاګانې واړي څومره چې زموږهونه کوي څومره عبادت کوي نو پیغمبر ستاد اجر چې دی هغه به حساب به به انتها لري لیکن دا په دنیا کې غير ممنون په دنیا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ یَقِنَن تهقام خائف خو یو چت مانی ست خو لري راز و مشان خوې عائشہ رضی الله عنها په پوسکی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق څنګه دی ناغه ورته کان اخلاق او القران ځکه قرآن وای وې نکلا علی فَسَتْتَو بسِرُوا يَبْسِرُونَ فَسْتَ بَوِينِ اخْفَلَنْجَام بَوِينِ اَتْتَو بَقْفَلَنْجَامِ وَيَنِ بِأَيُّكُمُ الْمَفْتُونَ چې په کوم یو به یا کوم یو پ تاسوو کې به معظب شي ان نه رببه کاللهمو من زلاان س دي ی ان رته خپ دی پاغه چامنې زلاان چې ختا شو دلارې دله وهو لهم بالمحتدين ده الله پاک پوخه پو خبو دے پلار مون دن کومن تے نو فل تو دیل مکذبین ہر کله پیغمبرہ تل وی ولیني ستہ ثوابون بانتحادی تو کوئی خلق عظیمن تے نرا شافلا تو تل مکذبین خبرون منہ تکذیب ودوه لو توضهنو فایود هنون دوی خووالی لو توضهنو نرم نرمیستا دو لو تو چه ته نرمشه خواد دوه خوالی لو توضهنو چه نرمشه ته فایود دوی با یا فایود هنون یدهنون پس دوی خو نرم نرم دو خوی چیزمانگ د بس آلی حوتا وای داس کولیشیده شفا آیده ایمان فلاسا ولیشیده تا سر نوری خبریمانگ تولیی منوخه من سره خبره پا دی ختما که نا نا دا کار بانکه فلا تا تی علم و قذبیل دو خوالی چی تا کې که خا خودی نرم دو خودی ته تیار دی بیا وی ولا توتی کله حلافن مهینن الله دې مکه دا مکه ذب څوک دی راشه الله دې ته او صاحب بیانون لصفاتی بیانې ولا توتی کله حلافن مهینن ممنه کل حلافن ده هر یو ډیر قسمونو کون کی مہینن ده رزیل زلیل شوی سی بس قسم دیکھا رزیل لے خبری طول اسپکیوی حمازن مشاہن بن طعن کون که دی پا دینی اسلام منتی با مسلمانان منتی مشاین بینمیم دیر گرزی دن که دی پچکو الخورای منعین منکون که دی لیل خیرین خیر لرمانکون که دی خلق دا توحید نا منکی اتبا د سنت نا منکی دیر مانا کوونکې موته دین اسیمین ظالم دی موته دین ډیر زیات تجاوز کوونکې دی د حقنا اسیمین ډیر غلط ګونانګار او تلل بد زبانه دی او تلل سخت بيته دی ثبيته در سخته ګران ده بعد زبانه ده خله نه وقوا سار دیر خې باد ازه له سرد الدين زنیم ده معذ لك زنیم سرد دي صفات ون زنیم ولد الزنا توموي زنیم چې غار معروپ او زنم مفعولتو مویخ نصر ده دینا بدنامه دینا الکا نزامالی وابنین ده مطالق ده لا تطیل ولا تطیل مکذبی مکذب قبر بنا منعیخا الکا نزامالی وابنین ده دی وجن شاقه ده مال والده یا ده اولاد والده من ار څنګه چې کمالونه دې ازیا ولر دې دې افرا دي قوت مالک و تو نه دي لیکن مقذب خبره و نه منایې ای ذاتوت لا لایاتون کرچی پېلېږي پرته منته اتون زمان قالا صاطر الاولین دې دا خود دروغو قصې دي نظر خلقو لا صاطر الاولین لسم صفت شو دا زنیم نه وو اساطیر الاولین لسم لصف دا الله slumber حرامی ددا څخه څوره خبره نه منی سنا سیمه عل الخرتومه حضرت اوبیدا بو عل الخرتومه پدې شړونه منی مانس د بهزه ذلیل رسوا وای کومه دا مخفه ولا بشره بولار وانکم انا بلوناهم كما بلونا ثواب الجنه یو مثال بیان هي چا چدار لاره ما ثوابل سغت برکته مالک غن لای لاغه حال څه دی خا انا یا کلهن مغد د ریاست میختونه کړی دی بلانو به ارسالې به ارسالک غره مغد د امتحان کړه ستا په له ستا په ارسال د دې مکه والو کما بلونو صاحب الجنه تلګه سرنګي چې موږ امتحان کړه او دا بوالو اذ اقسمو لا يسرمنا مسنين کله چا وک سمونو کړه خبره خپخه کړه چخامه کپری کوي دی باغل را مسبین په وخت د سبا چې سمي اسکین مې اسکین را باندې خبر نشي زکه دوی دا غیر الله په نومه اړې ورکولي دانه یې ورکولي سو غریب رپ سره زکه غریب له جوارکه او دا الله په نام ورکو لیکيږي زکه په زير الله ذکر کوي ولا يستثنون جداين کولا ثمنا ولا يستثون استثنان کولا د برخه د الله دا الله پاک برخه نه جدا کولا نن چې نشاله نه وي نه دا, دا الله پاک برخه نه وجدا کړي بس ده غیر الله پننو بیور کول مسکن نبیدان سات فتوافا علی حتفا ایفا می رب بکاما پس باغ پا ده غبغ منتی عذاب طرف ده او و دوی و دو فا اصباد کسریم نشدوی ده باغشو کسریم لو کڑی شوی پری کڑی شوی بس نو فتنا دو مسبحین دا خو حاصل بیان کبس چه دو دو اللہ پو نم سنوار کول کنا اللہ پی عذاب راولی گو اگا باغ جو دقشانی او سوزید اوز دو اللہ پاک دا خوی تسکیر کئی فتنا دو مسبحین شو روڑو یو بلتو بو رے پټ وځو چې سګر خبر نشه کا اوازونه یو کړو یو بل په وخت د سبا ان یغدوالا حرسکم سبا وخت لار کې یا سحر کې په باخ خپل کې ان یغد ان کو ته ساري د تاسو دی باغ له شو کوون کې نوفن تلقو پس دوی روانشو وهم یتخافتون ادویو بسر رو رو خبر اکولی یا یتخافتون رو رو تلل چه آواز سوکوانوری سوکرمانی خبر نش یا خس خسی کل فتاو آوازی نو آخ کف دعوه لئلا یدخلنها لیون لئلا ذيدا بارا شوردن دندنيشي باغتن درزي فتا سمن يوم مسكين مسكين ولا بعد شو الله وركولو الله هو غدا على هر دنون قادرين فلما راوها قالوا ابن على ظالون وغداو او اختلرضوا اي وخ په زر کې خدای وا چې علا هر دن قادرين يا علا هر دن او غسغو سمتلار نو تي ستيز لارو وخت لار نو په غسبن تلار نو قادرين د غنل چې موږ قدرت لرونکو قادرين زنه قادر غړلو په داسيال کې جزانه سره غړلو قادر غړلو وختي لاړو په غوسابانت لاړه یا ته ته لاړه خپل ګمانې داو چدو سي قادر دي خدای باغ په غوسولو شو کولو منه نفلم ما راها پس هر کړه چې دي باغ سره له باغې ولیدل نو قالوا ان ان صلون دويل ان لا زالون منا لار خطا کړه دا منګلاره را کړه دا د چې ې سرک د سړ خواغ دی نوبل نحنو محرومون بلکې من خو بد نې وومون خو محرومه کړی شو خ د باغله اوسط یقل مننده دو الله ماقلله کوله تو سبون ما تاسوته نو وړي لوله تو سبونه تاسو د الله پا کې ولیا الله خیر برکات مالک نہ غنئ ولیا الله پاک نہ غنئ نو قالوا سبحان ربنا مستوب و واسخ او ول دوی پاکی دا رب زمان درا یا کیند نو ظلم کوونکي و خوش شر کو شرکی پھیلی کو خدای الله نما سوا دبل شافنم میدان ور کولې منختی بیکولې غریب مسکین نه په پټید نو په اقله بعض ومله بعض یا تلامونمخ مخ شو د نه په پهمنې یو پهلی مله متکل قالو یا ویل ان نه کو نهغین او دو افسوسې منده مو خو ډیر سر کشان سارب و ی نه خیرره منها امید دی چرب زمنګه بدل را کی من لغورا غر را کی من لأ ایب دلنا خیرا چھ بدل کی من لغورا من حال دا دغنا لدغ باغن یا ببدل کی را کی من لغورا لدغ باغن انا الہ ربنا راغبون یقید من خفل رب تاور کر زیدن کیو کسالک العصاب اللہ ویدرشن عصاب دے دا مشرکان دا بار پا دنیا کے ولا عذاب بالاخره اکبر رخماخ عذاب ده خیرت ده له لوکان یعلم قد وی په دله اوس بشارت ورکړي مؤمنانو ته ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم ی قیامت تقیا نو ده 파را اند د ویرا وسره جنتونه د نعمتونه دی افن جعل المسلمین کال مجرمین الله ايوبه غرزو مونږه مسلمانان مونږ کي پشان ته د مجرمانو تاسو یې زسرې مونږ یو شان خلک نه نه الله مسلمان مجرم ز یو شرينه غرزو مالكم اي دليل لکم دلیل للتا سرا كيف تحكمون څنګه فیصله کوي تاسو بي دليل د سلور قسمت د دليل الله دونه مطالبه کوي سلور ا سرول دلایل اوس سره نشتیخه نفع ده ا دله او اربعو دو دونکی یو دلیل دا د جتا سوې مسلمان مو چر مسلم مو مشرک دا برابر موحد مو مشرک برابر ساقلی دلیل در سرشته نشتی درڅ ز د دلیل نقلی را وړی املكم كتابا فيه تدرسون استیا تاسو د پاره دا کتاب چې پاغې کې لولای تاسو س ان لكم فيه لما تخيرون یقینا تاسو د پاره پدی کتاب کې دا خبره لیکتا ان لكم فيها یقینا تاسو د پاره پدی کې س دا لیکلې لما تخيرون اوا چې تاسو غره کوي اغه تاسو شرق ورا کري د الله سره شر فل برکات کوي نو اي تاسو ورته کتاب دی چې پاږي کی لوستل کوي دا څه خبره نه لکو فيه فيه لا ما خير چې یقینا تاسو دا پاغه کی دا خبره لیکتا چې کوم شي تاسو ورکهوي بس اقبي نه کتاب راوړای کنه دا شي کتاب خو نه شي سماوي کتاب ښا استادو د پیرانو کتابونه ااملو کو م ایماننا لینا بالغاتن الیوم القیامہ ائشته تاسو سره وعده پمږ منته بالغاتن الیوم القیامہ رس رسوونکی تر قیامته پوره دا سی وعده تاسو څنګه سره کړ یہ استاسو د باران ایماننا الینا څ څومره شپه موږ مونږ متي د یوم القیامت کله کله څومره تر قیامت پرې سو ان لکوم لما تحکمون یګر تاسو د چې تحکمون فیصله چې تاسو کوي تاسو فیصله کوي ای الله سره وعده کړل تاسو پر قیامت پرې چې په تاسو کوي د دقه صحیح کوي عقلی دلیل چته نقلی شته سوا الله سره کړی دا ان للکوم لما تحکم چي مسلمان او مشرک برابر صلحم ایوهم بذالک زعیم تپو سوکد د دنیا کومیو د دنیا په دې امور او دار چي اخلي خبر او کی اخلي دلیل راوړي نقلی راوړي یا د دیوادی خبر اعملهم مشوره کا یار از یو سره مخبر در سره کوه اشتید د دې لپاره حسابداران د به کوی حسابداران سیدا سکنه حلال حرام ته نه جوړکړي چې دا حلال دا حرام دا جایز دا ناجایز نفلیا تو به شرکایهم پسرا دی وړي دوی به شرکایم پسرات له دی کی دوی فقول شرکاو ونکو قانون صادقین که شته دوی رشتنی ما سره شورا کده دوی را شیمون سر دي خبر یو کی اغودی یو عقلی دلیل یو داخلی دلیل اغودی دا خبر یو کی. کی ایس نشته خه اللهو چرته دا سین شکیری چې مسلمانین کل مجرمین زو غر زومخه ډیر فرق ده یومای یو خفان ساکن داستاخیف فرقې وکومره چې بر دی بهون شي د پانډاینا سمانه کښب د ساق د باره تعالی نه بهوشي لادا متشابهات نه دی چا الله پاک پانډای و سرګندش بازي وې دا یو شفاء نساق ساق ساقل عرش مراد دډ به سرګ شي تمام لم به روخواان یا یو سااقناثر ک کنایا د غام نه دا چې کل سړ غم در را نو پ چ نه سووجود ب شي په طرف د دی چ را شده وک فلا یاستون د په طاقت نه لري خا ته افسار کوړغې بر را و سر کې د تر مله رسېدل لته وقد کانو یدو او شو ده حال د دوی قیمت پر زی وې دی چې او سی نه دنیا ک دوی سیژ نه کړی وقد کانو ودو په دنیاان کې چې را بل کېدل بس سجې ته سجدہ <سجدیقا> کولو تا وه هم سالیمون ا دوی جگ جوړو روغ موټونو سجدہ بینه کولا چر ازے الکسی د الله و کوي یو الله ترحماند تشوې سر کته کوي نه یو الله پاک دا کته کوي نو دوی به الله نه ما سو غیر الله ته سجدہ کوي الله ته سجدې نه دي کړی نه الله دغه دای ماته ده و مې یو کذيب به هاذل حدیث او هغه څوک چې تخزيب کوي به هاذل حدیثي د دې خبره د دې مسلې توحید د دې بیان الله یسن استدرجوهم من حیث لا يعلمون روروشتو مغدولرا یا خ مخان شومغدولرا د اغه نه لا علم چدوی نبی دنیا کې درزه استدراج او ترقیاں یې مور کومه به نه سفراونې سم وامل له کومه له توګه ورکوم اندلرا دوی له ډیر مهلتونه ورکوم د دنیا څومره ډیر بشخه لکه ان نه کې دی متین یقینا تدبیر دی زمونږ ډیر کلک د زغه په دنیا پدې مستو کېرو او وخت کوه هم تسالو هم فهم من مقرمين ومسقلون مصفى غنبا صلى الله عليه وسلم تخطاب قل آیا قوار تد دوين سعي واضح پس دوين من مقرمين ومسقلون دا تاوان عجرتون نشیبو رکو علیخا ذکر دوين دا اما این دو همو الغعب و فا هم یکتبون آیات دوی سر غعب جدی دو غعب علم دو سر نفع و یکتبون پس دویلی کی دا غینا دا غعب خبرونا دویلی کلکی دوی ته د خپل تمام حالات و مخی رست علم فس دا مطالق دا اول دو سره دے فلان تو تیل مکذبین پیغمبر ته ماجنون نه او تل سره ثوابونه به انتها او طب خلقه عظیمن تی نوفلات تو تل مقزمین اف صبر دومره عظیم خو دی الله اکړه ده وصبرک وا فستر له حکم رب صبر کا حکم درا خپلتا چرتہ استیہادی غلطیونه کی ولا تكن کا صاحب الهد پسنشی پشانت دا مہی والا یونس علیہ السلام دې تاسو به اجازه ته وکاره وکه خان هغه له سبب د خپکان ګرځېدل ای جنا دا او هو مغزوم کلچیا جزیو کړه او هو او دې د غم نڑک اولا <اللعبی> تدارکو نعمتو من ربی کنوی مندلی ددرانو فضل طرف درف دنا کده دا اللہ نعمت نوی را گر کڑے لنو بیزا بلعرائی خامخاق ورزول شیبودے بلعرائی پر ڈاگا منتی و هو مضمومن او دے بفت حالو نوازه خو مخ کی راغل غورزول شیخ هغه د بیماری نه او غورزول شیخ دلته غورزول بل دادی بد حالت منه نه او غورزول شیخ نو فاش تباب رب فجاله من صالحین حفاظت د رب د پس غورکړې ودل را یا حفاظت کړې رب د د الله د حفاظت خیته د و با که فجاله هو می نه سالال په و ګځو دی د کامللو ن کارونه دی بیا غه فقوم ته و کا لنه کافرو لا یو زل خوونه کو بیا او ساار جرتهسللی وړه ده و لنه کافروګ چې لا یزلقونك او یری تالرا پس ترګوانه چه ته بیان کای کنه لو تاسو سترګی را وخلی سترګی لا یزلقونك چې او خوی تالرا د توحید بیا وساره پس ترګوانه لمما سمعوا ذکر کل شید وی ووره د قران قوو إِنَّهُ وَيْدُ <سَارِم> در او و د یقی دا خولیون ی للیونه ک بیا در پس داې را وختي او حسې به سرې و نظریانو پس کو سړی د سړ نظره کوې دا یز لونه بیا افاره ځکه حق اللهم ما هو الا ذكر للعالمين نه دا پیغمبر یانه دا قران ماګر نصیحت دے دا پر تمام عالم بسم الله الرحمن الرحیم الحقۃ و الملحق و ما ادراکم الحقا ګور دا دریم سورته سورۃ الحقا د شپک سورته په یوم نیم ترواګ مکی صورت القلم کی تسجیع ورکڑی شوها چرا شیدہ مسلہ ورسائخا دیکھر چامنا ما نو مکی صورت کی تخویف للمشرکین دیکر شو دل تخویف مشرکین لور کئی پزی کرده پینزو نمونو سرہ اینزا نمونی تاقیف دنیا زکر کی یا مقی تاقیف دنیاوی ندلت تاقیف اخری ورکی یا مقی تحزیز فی تبلیغ ندلت تاقیف اخری ورکی منکرین لرا یا مقی صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کا چیتر رشتین نودل صداقت د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیان دي د دې سورته نو مزامین یې روان دي سې اجمال څه تفصيل مقصد د سورته ده تخيف ورکی مونقری لرا بهتيانه القيامه چې قیامت ورې خامخارات لن کې ده نو سورته کې اس باد د قیامت کې سورت کې دینځه نمونه توقيفي دنیوي اول ذکر کړي اول اسبات د قیامت کړي یا په دینځه نمونه توقيفي دنیوي ذکر کړي دا څنګه د هرنګي او سورت کې د اخرت دره مناظر هم ذکر کړي دي ابتدایي منزل نو درمیانا منزل نو بیا رستنِ مَذَدْ دری منازلِ بیان کھڑی دیو اَلْحَاقَتُ مَلْحَاقًا وَمَا عَدْرَاكَ مَلْحَاقًا حق دو قیامت د نمونن اونم دے حق او حق اس میں دی لے دا حق یا حق نا اگا افتت وی الحاقتو ماہیا ملحاق یقینیا فترات لن کے او سلوی شان بھئی دی یقینیہ فترات لنکی ملحق او مادرک ملحق اچی سمرلوی عظیم و شان دے یقینیہ فترات لنکی قذبت سمودن وعدن بالقاریہ تقزیب کڑیو سمودیانو اپنزن نمونی ذکر کئی ذکر دا قائم و قذبه د کئی دا یقینی کې خوراتلون کی دیکھا او حیب تشان ذکر کشدہ کیا عظیم مشان یقینی افت دیکھا تقزیب کڑیو سمودیانو آدیانو بالقار یا انتی دا تنگون کی دا زنو ارینه قیامت یوم القارعه تاږي کې به داسونو ټنګي کنا ډیره سختره زخه فاما سمود فاهلكوا بالطاغيا پس هر چيز سموديان نو بحلاکړې شو بالطاغيتي په چګه یا بالطاغيتي په سبب د شرکه شې دون فلی کو برری نو سر سر آتییت هر چې عادیانو په حال کړی شو په هوا تونې منې آتییتین چې د حد نه تیرتون کېوه د ملایکو پهلاس بیا نه د مالکو په اختیار کې بیا هم نه واخه سر سر چې د حد نهتون ډې ضزیاته تی صخرها عليهم سوالا يعل وثمان ايام چلو ولي والله پاکه د هوا په دوی منته وشفي وترزي خصو من پر یا يا پرېکون کیوا جړو د دوی لرا امباز خصمن و عبادت شي و عبادت شي نفتر القوم ها فی نو تابلی دو قوم لرہا فی ها پا دیکی سراعا پڑمخی پراتا دن نکورن د اسم کو در اپریخ یونو کہا انہو ما عجاز و نقل خاویہ ویا کدا خو موندان دک جرو خاویہ تین پراتو یا خاویہ زار ناگو دک جرو موندان اوم ک پر د اوږ و په هل ته له من باقییت ای ته د دو نه من باقییت یو نفس یا من باقییت سنخ نخه باقی اوجهو ومنو قبلله راغلی و فرون پهخوانديغا چې د د نه مخکې کو وال مطفهته اکولو والا بل خاطیته په غټ ګنا یا والموتفقات وبال خاطیا ار اولټه کړه شی وکړي په غټ ګنا سره موتفقات اولټه 돌ي شي کړي په غټ ګنا سره او په رسول ربي دوی نه پرمانه کړي وا در رسول الله رخپل فاقذهم اخذتن رابيا پسوني ولا الله دې درا پنيو لوک لکه ما نه انما لما تغلم يک نن منغا هر کلا چوت تشويو نو حملناكم في الجاريا نو سوار کړي منغا تاسو پروانه کېشته کې ارمشنان چرسو الله تعالی زانا صلی الله واللي نو عليه سلام زمانه دا ول ل نجعلها لكم تذكره د دې لپاره چې ورزمنګا دا واقعه استه سود پره نسيت وتعيها ازن ون ويا وتعي ازن یا دو ساتي واقع وا خيال را او زنن و عيته و گنا و عيته یاد لرونکو یا خو خبره سره چې او کم اس کم واوري کړه داقي سخه ورته د خبري خبرتیا دی کړه یادو ساتي او زنن وایا يا او گنا یاد لرونکو یا يا یادو اونکي اوس بات د قیامت کې او دری احواله قیامت بیانې فایزان فی خفی السورې پس کله چې پوکړې شي په بهګل له سرافل کې نفقه تن واحده یو پوکي بس. پوکي او شي په ل کې پوکي یو نو وحملت الروز والجبال پورته پکړې شي د ازمکه غرنا فدکۃ دکتن واحده پس دا ٹوٹی بشی ٹوٹی یو ظلمنی یا فدکتا دکتا واحدا هموار بشي په پا ہموار دو پا یو ظلمنی دی اسمکی سروا داخرون آوار نو فیوما ازین واقعات الواقع اما پس پدو وقی واقع بشي واقع کی دنکے قیامت ثابت بشی قیامت واقع بشی خوا وانشقت السماء فهي يومئذين ضاهيه وبچي اسمان دا خود ازمه کې حال ضاهيه يومئذين واهيه تاسمانه په دغری کمزوري د دد طاقت بني وال ملک والا ارجيه ها دا ملائک به شرط دي دا ملائک به یالا اجايه او پاترافه د اسمان ماني مې انس کې حکم زور شي دي پر مې کې بني اطراف د اسمان مینه بناست وی حملوا ان شراب بکا فوقهم دو حال یو حال دا بیانته دو زم حال وایداه قیامت پور تکی بارځه ربستان فوقهم لا پاسد دینا یومای ذن فتحرزه سمانیاتن ات ات ملائک ات قسمون اس و ډېر قسمونه وي یو مې زن تور په دغه پیش پکړه شیطان سوال لا تا لا تخفا منکم خافیا پټ پڼ نشي زتا سونه یو پټې د نفس نفس خافیه یا خافیه خزلۃ خافیه سخه خ슬ت بل لهنه نه پټیږي څه چا چې سکړي دریم حال بیدائی دریم حالت بہنی فا اما من ہوتی کتابو بی امینی پس ہر چی داگا چی ورکڑی شو آگا تا من لا مد آگا پا خلاص دیب ہوئی هاو موقرہو کتابیا راش راش اولولای من لا مازما خوشا لوئی امتحان کی جسد پاس شدیر خوشا لی یو بلدوئی کنا انی زنن توانی ملاقن حسابیا یقنن زما خدا یقنو ځه به یو ځکه دونکې ما خپل حساب سره زما خیال او ځبایو ز شم د حساب خپل سره او فو فی عائشه راضيه او دی په عيش خکوي فو فی عائشه دی په عيش کیوی راضيه تن زمانه چې خوشاله دي صاحب د دی جوان دیو تاسې جوان کیوی راضيات صاحبها دا سي عيش کی ویدہ سي زندګۍ کی وې چې خوشاله دي صاحب د ژوند دي راضيات صاحبها په جنت عاليه په باغ باكونو دندنګو کې وې پتوفو دانياتن چې وونه دنګینو مې وین الله وه وانڅه کو نا مې دا او بلیشی و تا او اسکای حنیان پریوانا پا خوشحالای سرا داولی بی ما اسلاف تم فی لیا من خالیا پا سواف داق عملو نو تاسو په زمانه تی رشیوی که تاسو پا مقنه زمانه کی کوم عمل کری دا غیب بدلی واخلی خواب و اما اوتی کتاب با بشمالی تخیف ورکی هر چې دغه څوارک نشه وته عمل ما په کسلاس نو وی بیا لیتنی لموت کتاب یا حیا افسوس چې نه را کړې شي ما ته ولم ادري ما حساب او چې زنه په انه ما حساب یا څنګه ته حساب ارمان دې چې ما ته اڑا په تم نه چې حساب به مي سيخ دا پتره تمنه ولا ولم ادري ما حساب ما تد علم نه جما سره با صح حساب دا علم سره سره نه يا ليت ها قنات القاضيه هاي افسوس چې د عمر چکم ده کنه قنات القاضيه دي ختمون کې مال راهم چې بس دا قوم د مر سره دا مر رمن چېڅنګه بیاجوان جوون نهخ مر زه ختم کړی ماغ نه نیمالیا فیده نه کړه له مال زما حالکانې سلطانیا حالان شو زماه زما غ بعد زما غ زوره او تف دب دبا یا سلطانیا زما غ دلایل زما غ دس خو کار نه را خذوفه غل له بل شورطوني ويدلرا فغل له نو تو قرتا وا شوې په دي نو ثم الجحيم صلوا بیا په جهنم کې صلوا ور دننه کېدلرا نو ثم سلسلتن ثم في سلسلتن 72 ذراع بیا په غزنځیرونو کې چې غدواله داغي سبعون ذراع دا او یا غزه دې فسلو کو زلون ده کای پدغا او یا غدو زنجیرونو کی مطلب دا ډیر وګد ډیر وګد زنجیرونه به تیری کې زلون کای خه توق ورتوا چوی زنجیرونو کی وتاړه زلون ده کای اخر د سره دبر سزاګانی ولی ملایکی وسایل ده عذاب بیانېږي عذاب الله ولی ورکي ان کان لا یؤمن بالله یقینن د یقین الله پر الله العظیم چلوې ذات ده داغه توحید نو منلید الله سره مخلوق صدر کړو بل ولا یا حظ لا طعام المسکین ته زونه نور کوله په خوراک د مسکین سمنا د څه ورکو د الله په نوم باندې مسکین له جوړ کېد الله په نوم وکړه نو د خوراک د الله په نوم باندې د زاونا منور کوله د پخوراګ پسمنه خلقو د همدانه یا پخپل همدانه کول چي ساډه سچ ورکوي د الله په نوم ورکوي ورک ورک. نو فلي سلهو اليوم ها وانا حميم پس نشته دي دلر ننځي دلته حميم او ګرم دوست ولا طعام ان من غسدين نو وي خوراک مگر ویني زي وي لا ياكله الا الخاتن نو خري دي غسنين لرا وينزور مگر مشرکان فاتیون مشرق کار فلا اقسمو بما تبصرون وما لا تبصرون ازلت صداقت دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صداقت دا کتاب دا بینی تدی رکو کی فلا اقسمو ند دا رنگ خبری لگا سرنگ جتاسو ہے دا کاہن دینو دا مجنون دینو دا شاعر دینانا اقسمو بیمان تبصرون شاید کوم آگا سچی تاسوی نیو آگا سچی تاسوی نیو سچی تاسوی نیو سنوی نیو دا تمام عالم گوا دے تمام عالم گوا کون اِنَّهُ لَقَوْهُ لُو رَسُولِ الْكَرِيمِ يَقِنًا دَا قُرْحَنًا پیغام دے دا پیغام را ورون کی عزت من جبریل تینا مراد دے خوا قولنا وینا ما قول خود اللہ دا قول ندل تماناو کئی پیغام یقنن دا خامخام خام پیغام دے او رسول کریم خامخای پیغام دے او پیغام دا رسول کریم دے دا غدہ پیغام را وڑے دے وما ہوا بی قول شائر او نددہ بینا دے و شائر تلیل لما تومنون دیر کم تاسو منون کیئے و لاغم بی قولی کاہنین انا دوینا دی ترویتی دیر تاسو نسیہ تخلائے د کاہن خبر خلق اولی لیکن بی سوچ ہے سوچ بکی نہیں تنزیل امی رب العالمین حرال اگلد دی کتاب دی دی رب العالمین دی طرفنا ولو تقول آلینا بازا لقاویل کچر تے جھوڑکڑے دے پیغمبر پا منگ منے باذل خاویل س خبر اے دروغو نو لاخذنا منہ بالیمین نو مامنے ویلے دے پتاقت سرا کلک و می دینے والے و سم لقاتنا منه الوثین بمقامہ پر کڑے میں دد الوثین ددڑق فَمَنْ مَعَنَا كَمَن نَحَدَنُ حَاجِزِينَ فَاسْلُبِ ادَّتَ اسُنَا مَن أَحَدِنَ سَوْقَ عَنْهُ دَاغَنَ حَاجِزِينَ خلاص اونکی منا کہ فما فَمَنْ مَعَنَا كَمَن نَحَدَنُ حَاجِزِينَ دا سی بیا سوک نو چې د پاک دې دیکھ لاس کړه مانا کړه لا اخذنا منه من زائد دل. لا اخذناه باليمين فما خذوه ما نیولوا بالیمین خلاص نو شروع کړي واخا نو خلاص نیولوا کټ کړي نو بیا مردا د زړه رقم نیولوا کټ کړي خدا شي هغه یقینی پیغمبري ک قادیانی وی چیرې کما دروغ ویل نو الله خدا وای کړه سملا کتنا نه نه شي هغه یقینی پیغمبري دروغ جن نه یقینا ذا قران خامه خنه سیادت ده پارد متقین وان ان لنعلم ان منکم مکذبین یقینا خامه من کویو ان منکم مکذبین یقینا بعض پتا سو کی تکذیب کوون کی د قران نی لیکن و انه یقینا ذا تکذیب د قران کریم چه لحسره علی الکافرون افسو د وی په کافرانو او دا قران لحق الیقین دا حق دے او یقینی دے نفاسب بے بیس میں رب بکا لازم تسبیح و اے دنم در اخبالا لازم چھٹیر و ایشان والا دے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم سالس آئلن بیعظا بن واقع صورت المعارج دے مکی صورت دے مکی صورت کې تخفیف منکرین لورکو و دلتا وي شديدي عذابنا سوق بچکول ولا نيشتخا ما هي صورت كي نمونيد عذاب ذكر شوي نداغه تا تيما پمارش او سورت کی اسباد د قیامت د سورتونو کی پاپلا اسباد د قیامت تلیکن دل ته تخفیف ورکی سورت مول کی نفذ الشرف البرکات و شفا سورت القلم کی تسجی و کډې شفا حقا ماریج کی تخفیف ورکی څو چی دا مسله نه منی نظورونو د منکرین ته دی و ذکر د احوالو د قیامت او بشارت ورکی پنجات سرا په د او صه د مامانو ساله سایل بیاذا واقع یو سرت تفسییلی جایزه سړیاخې ټیم د ساله سا بیاذابل واقع او غوخته یو غښتون کې تپوس کې یو تپوس کوون کې وقوخت يا وقختون کې سشي شي به عذاب عذاب واقع اكيدون کې وقخت يا وقختون کې سشي شي او, او عذاب واقع اكيدون کې تفوز کې او تفوز کوم کې ده عذاب واقع اكيدون کې مبارک چکلوي متا حاصلات لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَعْفِعُنُ ده پر ده کافرانو لَيْسَ لَهُ دَعْفِعُنُ نِشْتِ دِعَقَ دَعْفِعُنُ دَعْفِعُنُ سُوکْمَنَا كَوْنِ كَ مِنَ اللَّهِ دَعْلَا نَازِلْ مَعَرِجِ چِدَ اسْمَنُنُ وَالَدَي خوان ده مالک دلارو ده خطو ده ده لِلْكَافِرِينَ یا ده واقعین س یا ذا سال سائلن ذا قرنگ من الله يا متالق د دا دافعون سر یا سال سائلن يا ذا بين واقع من الله ظلمارج ليل للكافرين ليس له دافع دور طرق سر لي تا اورج الملائكه تورو الي في يوم من كان مقداره 5000 سنه طارو جل ملائکتو خی ملائک ور روح جبرئیل الیه مقام د واحد الله سو قسمنا مقام د واحد دا فی یومن دا متعلق د مخه د واقعین صراحه ز کطارج الملائک ور روح الی فی یومن کنا مقدارو 50000 سنه نو کډیر زورو لګای وو ما اسمانه پر لارش وذر کالوشیه زکه د یو اسمان بل اسمن و امانس کید د یو تا راتلو پینځه سوا کال اتلو پینځه زر کال جوو م اسمان تلړش ندت دیسره نه لګی ملائکه روح و الی خبره د غزې پره لړا دا قیامت چې واقع کی دا عذاب کانا فی یو من پا غر ازا کی کانا مقدارو خمسین الفسنه همو چه دے اندازه دا خمسین الفسنه تے نو پنزو زرکلونا امکی علیف لامیم سجده کی تاسو اللی چی زرکالا تاسو خویل معلوم دی در تر اڑول سو زرد مشت تا عروض را گئے الف سنه وې چې د قیامت روز به 50 الف سنه او التوي زر زر کاله دلته 50 زر کاله ظاهري تعرض دی او جوابداري چې دا په ایتهار د مواقف سره دي د قیامت درجه ډیر مواقف دي حساب کتاب دی سدي سدي سدي دنیا خبری. نو هغه تقریبا 50 مواقف پي یو موقف زر کاله واخلي نو 500 زر شو. نو ال یو موقف په اعتبار سره دلته 500 مواقف په اعتبار سره 500 زر کاله یا دا اختلاف په اعتبار د اشخاص سره دي چا مانه به دا غرو زر کاله نو چا مانه 500 زر چا مانه به کم زیات دي او مؤمنانو بندګانو منه به دومره لکه دا فرض مونږه سړی کوي او دا قاری سے ومتا وقی کوي مجھے دا قاری سے ومتا وقی موس کئی. او ڈیر لگ ساعت بھئی کر. اتا تا جیزیم چی خزر زر کوا. سیال تا درمین دا وقت دیر بیا ضرور زی. فس بیر صبر ان جمیل لا. فس بیر صبر ان جمیل. وزہر کر چی تدلوی خوی والا انسانې. لیکن تسکوا کلک شا کلک خوا صبر کو صبر خوا صبر جیمن سید اللہ شک و فید الخلق شی مخلوق تا پکی شکایت نہیں خوا اِنَّهُمْ يَرَوْنَا هُو بَعِيدًا دا اسمینس کی تصالیف پر غمب اللہ اور کرا اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا يَقِنًا دُوِي بِنِ دی قیامت لرا دی آساب لرا بعیدن لری لری دا فیل امکان یا بعیدن لری عند العقد لیکن علی ونراه قریب یا بعیدن لری با زمانه سرا چه دا قیامت لرا لری دا الله و نراه قريبا منګي خو بلکل نه نو و نه ازدي وس احواله قیامت ذکر کوي چې قیامت راځي نو دې صحالوي الله پاغ راځي تکونوا سماو کل مهله شيبه د اسمان کل مهله پښانت د تامبي ولی شوهه همدې وکم زوري ده با کلموه لیخا. پشاند ده ده غا تانبی اولی شوی بایی. ده با دا کلکوال ده ودر دا بس. او بایی گی ده غشن. و تکون الجیبال و کل احنی. شیبه غرونه. پشاند ده وڑای رنگینی. سرنگی ده غرونه ده رنگونه ده غشنی کنه. یا کلاین یا غورای ډینډبشه او ډینډبشه ورتهونه زیاتہ ټک ټک شروع یا مالوششتکیږي دغه شه ولا یا سلو حمیمن حمیمه تپوس ونش کولیا او دوست د بل دوست ویني بنا نانا یو با سروناهم ویني به او بل را یا ود للمجرم والله یفتدی من عصاب یوم ذن دارز دسه دا سخت راز دا کن. هر سړی وای چې بس زخلاص ویخه غواړي به مجرم کاش چې قربان کړي دی فدیه ور کړې د عذاب د دغارازینا چې شېم ور کړې ځان می اخلاص کړي لکه پښتون سړی چې لاکپ کی بنشه لانیږي سړی چې شې ورکو خوده لاکپ نه مو و بس نه تنگیگی دیو حر ست تنگ دیخو دی جیلونو دا تانو تنه دی تنگیگی ازت من سڑے دیگا اکی خوبی ازت دین گی خدا فیدی پسوار کی بیبنی ہی دیب دیت تیار لیوکت دی من ازابین یاو میزن دیب قربانی سے شبیبنی ہی زامن زکر زیمانی لاس بار دیں اول بزوی تلاس ارامی و صاحبتی ہی او خضا دائبی هم د قابلان دی دا واقی بیارور و فصیلتی ہلتی توی او کورنی دداغا توی ہی چی دل زیور کڑے ہو د ہی ددہ ٹکانا واپا کخا دداغا تو وی هي چې دلته پټ ځای ور کړو د سره اغستخ د لاسه که وا منفل ارده چې پتیز کې دیون چې الله ځامن دی لاړ شینو او چې بس د شمسوم بیا بچړي دی خپل بس کلا الله چرته نه ان حال ذا دا اور چې دے لزا دا لنبو والا دے لزا خام خده با لنبی وی لنبی لنبو والا لزا لنبی وی نزاعتن لشواح ارطاو اول کے بھئی اندامنو لرا نزاعتن لشواح یاد لرکو اول کے سرمن لرا نسانتن لشواء راہ کول کے بوئی سرمن لرا سرمن بدا انسان دا گشن راوتو کی خواب ادا سیور تدعو من ادبرا و تولا و جمعا فاوا ان الانسان خلعا حلو بلی باغا چا لرا ادبرا دا جہنم بسوک راوڑی عد بران چه شاکڑی ود قرآن وَتَوَ اللَّهُ مَخِعَرَوَ لَيُو دَا د دَ تَوْحِيدَ در اللہ کتاب بینه دا بشاکو اللہ تَوحید مَسَلِنَ دَا مَخَرَوَ لَيو وَجَمْعَا مَالِ جَمْعَ بس دی پسی لے گیاو بس فَاوَا ناغیب یا لوخی کی خود مال به جمع کړه لوخ کې وی کې خور یانه بنک کې وی کې خور ان الانسان اخريا حلوا و او قبائح بيان دي دا او اوصاف قبيحه چې د اسباب د عذاب دي ان الانسان خلقا حلوا عن يقن الانسان پیدا شوه د حلوا تړیا د ډیر ډ حری دی بس د یا لا د را چا پیره کړي دا مشر جزو کله چې ولېږې د تلیف نه چغې و بیا د د ډیر فراد یو ته خله چ کړي وای دا مول خیر او من کله چې ې کې د د سفا دا نو معوان دی ډیر من نه کوونه کوي چاله ګټو بور نهې اِلَّا الْمُسَلِّينَ مَگَرْ مُنزْگُزَار دل توس اغا صفات دا مومنانو زکر کی نها صفتنا چاقا داسی صفات دی چاقا سر عذاب دا فکی مُسَلِّينَ مُرَاد اغا مُوحِدین سوک چی مُنز کئی الله سجدہ اللہ دا مُوحِد دا خا اِلَّا الْمُسَلِّينَ مَگَرْ اغا اغه مونږ کاونکي اغه توحید مانونکي مصلین دا سوک دی الزینام علی صلاتیم دایمون دا موحدینغه کسان دي چې د پخفل مون منی همیشګيري کوي دا نه چي جمعه خان ولذین فی اموال حق دا معلوم دا کسان دي چې په مالونه ددوی کې هیڅ معلومه دا نو دغه وختونه کې د پاره امدا دنه وختونه کې د پاره امدا د خپل مال کې حساب مقرره کړل د الله صدقات وجوبي نفلي اولذین یصدقون بیومیدین دا نه صفات دوبې نه دا کسان دي چې تصدیق یې دروازه د قیامت دروازه د جزاد صدا دا کسان دي خو من عذاب ربی مشفقون چې دوی داذا دا د خپل نه یاره کوون کي ان نه عذاه به غیر او عذاب یقی نه عذااب د ر دا, دا غیررو مامونې نهدي عمل والله اډ څخ خاب امن ه من نشت دا د دوی یقی اوله ځ نه غومې فروجې معافون دغه کسان دي چې دوی د خپل د شرم ګاونې هبانې کوون کېدي سا نه کوون کې دي الله الله وا مایواې بیایانو د دوی نه هغه چې مالک د خی داسونهي نو په نه هم غیر رومللو پس یخن دي نهدي ملامهته شي په دی فمنې تغه و راځال دی چا چې وله ټواده دی نهو دغه دي و معادون تېجاس کوون بله لار اختیار کهه والله ځین نو م معانه دغ کسان دی چې د خلو اماتون د خپلو زی مداررو د ه د لو رعیت رایت کوون کېدي اما هر قسم زی مداریدونیخروي ټوله ا دغ لوز چا سرهحت کړړی دی هغه لوز د الله سره دی که د مخلووق سره دیولله نه هم بشه دا که دی چې په خپلوا غواه و منې په خپل بيانونه و منې قائم نقلګي دا نه چې یو رځي مسلو کې بیاجو بیا پرېخې هلكه تاوې دا توحید مسلو بیان نه نجاسي بس نه نه خپل په بیان منې بس کله کلاړي خه تاس نا اولذین ما لا صلاتیم یحافظون دا کسان دی چې په عبادت باندې په منځونو باندې حافظون ساتیدونکو وی تخفلمل تمام خیال ساتیدو شرایط او آداب اولائک فی جنات المکرمون دا کسان په په جناتن کی مکرمونه ذات من کړي شي نو فاما للذین کفروا قبلکا موحتین دوز زجر ورکی فما لیل آخرا پوری صدیقا فیران وران طرف ستا موحتین رز غلی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دو درست قرآن کو بیان بے بی کو كنا. نو سریدي کا دا را چېستا طرف ته را دې را منډې و نو پخې طرف نه پاکس طرف ډ ډ مخامخ نه ک زمونږ د درسیان نقصثر چې داسې داسې کي سړی دداات مخ شي مخامخ نه کې آ ته کې نستل د در سب چې سړی نې زیات ه غړ ده د پاطراف او چېنااسېګ نه خلک مولی صلی اللہ علیہ ورکا پیغمبری خدا صلی اللہ علیہ وسلم جماعت تراغی صحبہ اکرام دا سکر ورناس اگئی مالی اراکو بعزین لطا سدہ ڈل یڈلیوین دا څنګه چل قرآن کریم تا صف در صف نستل ناستل پکاریخا ایاत्माو کله مریم مې نه همایې یو دخل جنت نعیم امید کې هر یو دوینا چدن وشی جنتونو دنیا متونو تا الیک الله تاسو شرط نشکیدنه خلقنا مم ما علمون الیق ان منګ دوی پیدا کړی دی دا اغسیز نه چې دوی تمام اللہ کا حصیت تیسے دے حقیقت تیسے دے ودہ خبر اسنگا کہے اللہ فلا اقسمو بی رب المشارق والمغارب نددہ رنگ خبر اللہ کا سرنگی چیدوئی وہی کہا جمان بجانت تذرو قسم دی پر عبد مشارق و مغارب امان انا لقادرون یقن من خامقان دو قدرت والی فسمنی علا ان نبدل خیر منہم پتی من چې را بولو غره دوینا ومانه نو دمسبوکین نه ومنګا عاجزا تاسو بو ز نور براولم فزارهم الله خپل پیغمبر ته پرېږدي دا یخذو چابه سي خبري کوي حق پرسه پسې غب شپونه ولې و يلعبو او لوبي دي کئي ابستي کئي حت تا يو لا کو يوم هم الذي يعذ ترديچ مقامک بشي روزي اغه تا چدا دوی سره لوز شويره يوم يخرجون من الاجرس سران پدغردي روع بول دي د قبر ن نو من دي به ان ان هم يوفزون گویا کی ذی خپل معبودان او تعیفزون منډوی نو ما نسیبا و عبیدا من دون الله ابن كثير ہندو تګور سار مریغه خپل غا درگاہ تمنډوی سیکوی دیم درگاہ خپل منډوی کا انو مل نسیو لکثار مال چې هر یو خپل عبادت خانه تمنډی ته قشانی بدوی د قبر نو چې منډی بووی یا غنو صبح غنخه توي چې کله نه ښه او درو لشيو خلغه غېدا په منډزان رسیدل <سؤال> خاصه انصارهم د اصل کې جزاء مين جنس عملي کړ دنیا کې دوی منډي ولې قامت کې په منډي وې اجزب وي سترګي د دوی او پټکړي وې د لرزل الله اللہ اس حال کا یوم اللذی کانو یو دا چې د دانچ دا دوی سر وعدہ کی دیشیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَرْسَلْنَا نُوحًا اِلَىٰ قَوْمِهِ اَنْ اَنَذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ آنْ يَعْتِيَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ سورة النوح مکی سورت تے دا په دې فقره تو نو کې دینزم صورت مسله په صورت کې بیان شو نفذ الشلل برکات او صورت قلم کې تشجیه ور کړو او ثاني دوه صورتونو کې حق مارش کې تخفيف ور کړې شو دا مسله د برکات جو سکه نه مړي دلتوز دلیل نقلي د نوح عليه السلام غره مخې اثبات دا مسله او ندل توس بیان د تاريخي د مسلې دغه مسله به سره کې بیانوي راشد نو عليه صلوات والسلام داوت تو غوره چا سره کې دا مسله بیان کړې ده يا مخکي مسله تبارک ذکر شو کنه چې د خير برکت اي یو الله پاک ندل ته دلیل ذکر کوي پاغه مني یو نقلي دلیل د نو عليه سلام چو ګران وعلې صلوات وسلام سره گیدا مسله بیان کړې ده یا امه کې اثبات دا, دا مسله وشو ندل توس تسجی ورکې په واقع دان وعلې سلام چې نو وعلې صلوات وسلام په حاضرې صلوات دا مسله بیان کړې ده دروازې بیان کړې نند شپې بیان کړې ده یو تانته بیان کړې ده نډې ته بیان کړې ده اور وختې بیان کړې ده دا مساله په বাহাদুর سر رسولي کي مقصد سره سره تخفيفي دنياي او تسلي در رسول الله صلي الله عليه وسلم تا پره د قراني کریم د یو قانون دي چکه له سورته نا د سيګوزي په بلا مساله نو پسه ويا د سي سورته را و دي چا اصل مساله به بيان هي په دې سورته کې ټول مخمصات کې 15 15 خبرې دي ما چې هغه په تفصيل سره نو بیا په سورته بیا وس سبق مخه ته نوځي ښه ان ارسلنا نو هن علاقه قومه ان انذر قومك من قبل اياتهم عذاب اليم يقين عليه قال يوم ان قال سلام قوم طلب بدي خبره چې وي ورو قوم خل وخدا دینان چرا بشید تازاب درناک جواغراغه وی وی قوم از ما یخنز استاد سو د فارای ورکون کی اخکارم او مساله در تدا بیان او ان ابود الله بندگی خاص کوي او الله لرا وتقوه یروک اید اللہنا گورا دعوت دا توحیدی ورکتو آتویعونی اومنی زما زما خبر اومنی دا انبیانی مسلم دعوت او دو خبرو مشتمل دالا د توحید او پیتبا دا پیغمبر توحید سنت منیخ اولا نعبود اللہ و تقو کی توحیدی بیان کنو اون کی مطلب سنت بیان کن نو گورا دری خبری ذکر کری او دو فیدی ذکر کئی نو پینزو خبری بجمش نو یاغفر لکم من زونو بکم بخنبو کی تاثر د جرمنو و یو اخفر کم الى جلی او فیدی بدر کی تاثر تر نیٹی مقرار رستو بکی سمانا تاثر لبا فیدی در کی مطای حسن بدر در کی نو دو فیدی داو انی عبدو و تقواتیو دریدا دا 15 خبره ان اجل الله اذا جاء الله يؤخر لو كنتم تعلمون ان اجل الله كل شراشینه ته الله يقين نه ته الله كل شراشینه لا يؤخر دا برس ثنا کډی شي لو كنتم تعلمون کاش کو تاسو پوهیدل قال رب اني دعوت قومي الى الوه ونهرا فلم يزدهم دعاء الا فرارا ورته دا تمام وس هغه وسيله ذکر کړي د دا خپل داغه دعا د دا خیرو الله تعالی تمام خبر خپل مخې ته کی چې الله دامه دا دامه دا دامه وکړم اوس دا د کار ولا خلق نه دی الله بد او عذاب راواله اول د رمضان انی دعوۃ قومی یقینا ما دعوت ورک و قوم خپلتا د نشپېمو ور مو ور کنه دروازه مم دعوت ورک ونذياتي كاي زم ما دا دعوت ویلا الا فرار المگر تختا او اني كلما دعوتهم لتغفر لهم يقينا لا هر واري چې دعوت ورکوم د توحيد او مقصد می هي الله لي تغفر لهم چې تبي تبخنا وك نو چز دوت دعوت شروع کوم نه جعلوا اصحابهم فيها ور کړي دوی غوتیدا دو سره نو خپلو و سرود غو غو نا خپل کې غو نا باندې اوستر شاو سیابه وا چې جامي خپل ځان ون ځن را ون غاړي چې موږ سند د خبر وانو الله وا سرو هم شيری کوي ناس یا اورزي خبرنا د دوره خبر نقلکتی پدی خپل کار منی او واستكبر واستګبارا الله پاک دوي تکبر کوي او ګرځي دوي پګر زه د لوی معنی الله دته تکبر سره ده نو ګور دوي د پین زکار کوي کنن نو سومه نی دعوت هم جہارات دوي جهر کله ځان پټي جامعې وګونو کی کوتی نوځور ته پڅه کوشه سمایني دعوته جهارا يا يقينن الله دعوت ورکوم دوی ته جهارا مخاره پڅه بیا زه دوی بلما چغيوم دوی ته پڅه کو چغو دعوت ورکوم نو سمایني علنت لهم يا يقينن ز خکاروي نا کوم دوی ته واسررت لهم اسرارو جرقا قوم دوی سره جرقا سمان څکار د دوی په مجاري شو کې د نظم د دوی وژرو کې د نن نظم کارو وینا دوی ته کومه چې ټول ناس وا اسررت لو م او پټ پټ مي ویل دي دوی ته پټ ویل یو یو مي جدا کړي دي چې سړی د سړی زوي جوړش دا خبره و یو یو مي جدا کړي نه مجلسونو ته زم نو پتاو خط له فقلته استغفیو ر به کوم او ور ته چې بخه وواړی د خپ ر نه سرړو ډیر غډو نګار یاخه وواړه او دا رب چې کوم د دی غپاره د ډیر بخ نه دی دا داوتې او کوم بیا ور ته دا هم ویم سره پهې خبره منو کې ستاسو دنیا هم ډېره دا د هم ډېره پیدا ده یرسلو سما علیکم را او بلیگی باران پا تاسو پی در پی او مضبوط بکی اللہ او مضبوط بکی تاسو مدد بھوکی تاسو پا مال او پا ولاد او در بکی تاسو در باغونا او بگرزی تاسو را انحارا نحرنا نمالکم لا ترجونا للہ وقارا یا دا سره د موزار ایمان مازیو کويخه چې زه ورته د الله نعمت نه یاد کوم چې ګور الله پاک را لګي بارانو نه تاسو سو په در په مضبوط کړی تاسو په زمانہ فولاد الله تعالی په غونړه کړی یو تاسو نه هېرونه را کړی نو مالکم لا تر جن ل لله وقار تاسو دره چې ومن ساتید الله نه او سریتا صلی الله ترجونا لله عاقیدن ساتید الله دا عظمت دا الله دا بڑوتای الله سره نور مخلوق استا روان عاقیدن الله دا عظمت وحد خلق کو متوارا حال دا دشي پیدا کړي تاسو اتوارن په مختلف حالاتو کم حالاتونا تاثراغلی اے الله وجود تراویست دید یا پا مختلف رنگونو الله پاک دل مختلف رنگون را کردی مختلف قدقا مطنع را کردی اللہ منترہو کئی الله قلق اللہ سبا سمعات انتباقا بیاورتا دلائلیا قلیم شورو کمخ الَمْ تَرَ كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ أَيْ دوي نوګری څنګه پیدا کړی الله او اسمانونو الله باندې باندې اگر زول اسمون مه اسمانونو کې نورن رڼا کونکي وجال الشمس سيرایا اگر زول دې نور بلیدونکو ان والله انبات قومنا ذرو زيناتان الله زر هون کړی تاسو امبتا امبتا زرغون کړی تهاسو پیدا کړی ته سده زمکه نه پیدا ولست ندل سمانه دا اوکه امبتا لکو مینار او زینبات یا معنا دا وکي زرغون کړی دی الله پاکستان زو د پاره داسمه کې نه زرخوني ثم يعيدكم فيها ويخرجكم اخرايام او که دا اول معنی پېتی بار امبتاکم زرغون کړي اته سو د زمکه نه په زرغونه ولو ثم يعيدكم بیا به واپس وګرځي تهاسو بیا واپس ګرځولې تهاسو فیها ها وجود دې لرا کړه انسان د مختلف اوطوارونه راغلي ثم يعيدكم بیا چې کله وجود دې لبر کړه نو ثم يعيدكم فیا بیا با او گرز تاسو پا دیز مکا کی مرگ بدر منی راولی ویو خریجو کم اخراجا او باسی تاسو پرا وقت بیا با تاسو در وجود راکی واللو جا حلالکم و در رضا بساتا اللہ غزات تی اللہ پا تاسو در بار از مکا بساتا بچونا فرشد لگرزو دی ذو الی تسلکوا من اسبل الفجاج ما دتیه پارشه روانه ایتاسو پدی ازمګه کی اسبل الفجاج پلا او پلا نو پلا نو ما نه توله زمکه خو لا لازل تکن ددی لارینا ددی ازمکینا الله پاکستان سو د پارا د یو بل زینو تا سړکونه وخری لري وخری وی قال نوحنا ربی ګور د عمر دا واعتی وار لیکن دی خلکو د نوواله صلحت والسلام خبرونه نه منل دی ای رب عز و جل والسلام ای رب زما انهما استونی یقینا دی زمانہ فرمانی وکړه الله سره د دې دوما کارونه نه د دا دعوت نال بیا موږ خلک زمانہ فرمانی کوي الله او اتوبو مل لم یزد هاله و ولد الا خساره الله دوی روان دی غچا پسې چې نه زیاتې کړي هغه مال د اولاد دا غې الا مگر تاوان الله دوی دنیا پر اس خلق دغه دنیا دار او خلق روان الله زمان خبره سکه سم لاج دو دوی سره نشته سکه سم لاج نه ساتي ومکروا مکرن کبارا مکرو کدوی مکرلوه فریب وکدوی فریبلوه خلق د گمراهی طرف ته فریب وسو خلق را بلد د گمراهی طرف یاد دنواله صلاتو سلام په مقابله کې دو قسم کې سم چلو نه کول ومکرو مکرن کبارا په مقابله دنواله سلام کې یادته مکر سو دعوت الزلال وقاللو والله تذلی ح کوم والله تذ نهلهان والله و سوه کوه ن سره شیطان هممیشه په انسانانو کې چې شدن نهړی دی که نه خل یو مرا تههبللی دی قسم کې طرقی له دا د څور و د او یغوس یو نه سره دایو نیکان خلقو دو خلقو سردی را قیده تا محبتو و چیمبر شو خپوو پسی ابلیس راقی خپکی گئی گئی ما داگوی شکلو نی جرکڑی تا ماسیلی جرکڑی دی بس دیتا گوره گزاره کواینو آغا وقت زمان خلقو خواسر پکتو گزاره کنن روز ترال ناگوی که که رشمیو کنن اینو آغا وخنا عبادتو نا شروع شو وقالوا لا تزرن علهتكم وكرن اذا هذه <عالي> چدوئی و پریندی خپل اج تراوان او پریندی ودلران سواغران و نسر لرا دیعوق نسر بگی سکمزوری وینا د الله دا دوستای مشر وخه د ته په دوستای کې چغله چله زمنږ تعلق اے د زمنږ تعلق جوړ ک او سوا دا د س نه دی چې چا به کار نه کې د نه ته به او ی غس فرادرس څوک به چې مصیبت کی مږله شوونهته ته به چغله ی اوږ دعااق نه دی دشمن سخت نه ده تباي چې غواړا چې ډاګه راولا ورکا نصر ومانه طاقت مال دې نشتی نو نصر بر رحمت کوخه په هندوانو کې هم دغه مختلفونه نمونه ولې خېدي هغه وي وتغ برحما وي او دینصر ته حن حنورمان وي د زمانی سره داسرار وایي نمونه بیا مختلف کړی شي وي والا تز... فاقوا قد ظل كثيرا دیر دوی گمراه کړی دی ډیر والا تزید الظالمین الا ظللا الله والا تزید الظالمین الا مذيه تي كه الله ظالمان پارا الا زلالن مگر زلاسمن تباي الله دوی تباكي خبر زکه مخه سورته يهود کی, کی تاسو ویل شه د تطه الله اور ته ویل شفاب له سو کې ایمان نه راوړي دغې وز د دعانه مخه مخه د دې عذاب ذکر کوي مما خطياتهم اغرقو د د ووجې د ګناوننو د دو نه د دوی د جرمون د وجه نه او غریقو د غر کړړی شو په او د خلو ناره پس ور د ن کړړی شو نارن ور یعنی برزخې برزخ په ورې دوی لږ یاد په او د خلو اغرقو مما خ یادیم او غریکوو د خلو ناره غار کړړی شوي دوی ای په دراب او بو کې بیا بیا فا فادخلوا نارام پس ور دننه کړی شو دي نارن خور کې نفلم یجدوا لهم من دون الله یانصار پس بیا بنو می د خلزان د پاران سیوا د لانا انصارن مددگار انه بیا مون وقالو ان رب لا تذر الا من الكافرین دایرا دا و په منادس الله پاک د صاحب عبد الاول ورک ذکر خیالونو علی السلام فضربتا پرې نه دي پرې زمکه منته کفرا نه دایارن یو کورنه الله الله پاک یو کورنه پتی زمکه پرې نه دي ول انک انتزرهم یزل عبادک الله ته پرې کیږي د ویرا نجوم راکې وبندګا انستا ولا یلذ الا فاجرا کفرا او نا پیدا کی گی دا دوین اللہ مگر بدکار او منکر بس دا دوین چیئے گا فاجی ری او منکر دا توحید دا اللہ نئی خواہ نو ربی غفلی و لیوالی دیا و لمن دخن بیتیا مومنا نو اس اللہ نئی سوال کرے دے او رب دعائی مگوختلی لیکن دا غزان دا پارا د خل مرګرو مومنان دپاره دعاګانې وختې دي اره رب زما بخه و کې ما ته مه پلار زمات ولمل د خلله بایدیا مومنن چا دپاره چې راغې دي زما کور ته مومن الله پاکه ما ته بخه وک او ما مګرو ته چې چا ایمان را وړ دی زما په دی کورهغ شو من او دری ونګ دی څوک <سوكش> چې زمان دیه کور تا دن نشه زمان دیه تولگی تا دن نشه ده زمان خبر ایمان علی اللہ پاک آقوی تا بخناو کی نو بیاتر قیامت پوری اللہ مومنان سڑیو مومنان خودو تاون بخناو کې تولو مومنان دا پارا منگ تولو دا پارا نو علیہ السلام آغو وقتی دو آغو اختری دا ولی المومنین والمومناتی تولو مومنان سڑو و مومنان خودو تاون ولا اعتز ذي الظالمين الا تبارا نزهتك الله ظالمان لا الا تبارا مگر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو ايلي ان استمعنا فرمن الجن فقال ان سمعنا قرانا دا ده سوره الجن مكي سوره ورمخه دلیل نقلی ذکر شد نو علی الصلاۃ والسلام دلتهس دلیل نقلی به جنات او ګور جناتوم دا ما سلا بیان کړل قرآن کریم یو زلوا ورې بیا ګور دا, دا الله پاک توحید مساله غسرنګ بیانای دیم مخه تشدی ورکړه په واقع دنو علی نودل د تشجیر کې فوایقیا د جناتو چګور دي جناتو ته و غره چې دوه سرنګي مسله بیان کړي سونه په حاضرای سره نتا څومره مسله بیان کړي مخ کی صورت کې وی چګور استغفار ډېر وغواړ استغفار نو الله وستاسو په مالونو کې فراخره والی نودل تو ایمان هداقا الله پاک وستاسو ریسونه ډیر کیه ار صبر کی لاس کینه مان غدق داو ده سورۃ رد شرک اعتقادی کی په بیان د جنو د نبی صلی الله علیه وسلم رد شرک اعتقادی مقصد د سورۃ په بیان د جناتو په بیان د نبی صلی الله علیه وسلم ور رد شرک دے په واقع د جن سره او په دلیلی وહી سر د نبی سره سلامونه او په دې کې رد شرک د عموما او خصوصا د غرنګ رد په احتجاج الولد باندې د رد رد په شرف العلم باندې شرف دعا باندې شرف تصرف باندې شرف الاستعاذ باندې بیا عدالت غور وحی یو دلتا اول ذکر ده قل اوہی الیہ انه استمع نفر من الجن دا دا ده اوہی لانه داخل یورست و ان لو استقاموا علی الطریق دا و ان المساجد لله دا انه لماقام عبد الله بیا د جناتو اغه دعوت دیال لس طریقی ذکر کری دی دا جنات و دا دعوت جسرنگ یاگو دعوت پر کردے دی آخر رکو کې نفع دا شرف تصرف کوي او تسلیور کئی نبی صلی الله علیہ وسلم لرخم پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دا جنات و سرا دیری جلسی کری دی حدیث کی رضی شفر طائف نا واپس را روان دے حضرز دی بلال رضی اللہ عنوار سرد. نیہیتی خفت یا خلقوی خفران نا دا مدل. بطنی نخلی تر رسیدنی. یو ڈنگ زیده دا سید. وصلتا سیلی کبیر ورتوی. التا بوٹم لگه ذلی شید خوابتنی نخلی. لیکن عبادی وغیر پکی نشد. سحر مونږ کې قرات لولي پیريان د شپږ وټنا دا आवाज په وګلګي ما کې صورت له احقاب کې تاسویل الله پاک دغه پیريانه فسړ کې دا قران کې نه یې کنا بیو ګره پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم سره ملاقات نه کوي بس ایمان راوړې بیا د دعوت کاري چلواله الله تعالى غا داوته دم رخواښيو چې الله پاک داغوی اگا دا غويا غا د کلام مضمون پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تا مخه ته پېښ کړي چې وګړه کا جناتو سرنګي دعوت پر کړل قل او هي اليا ان استمع نفر من الجن او پیغمبره و هي شي دا خبر غل ده ما ته دا خبر انو استما نهفر من الجن چې غوږی خو دلید یوه ډلې د پینیانو د متا پاک وه کړه ده مو ملاقات دی نه دی شو انور وختونو کې شوه ما انو نه ورڅخه نو چې دوی کله بیان اورې دے, دے قران کریم یې اورې دے دا. نو دو داریک قوم پسی واپس تلی فقالو انا سمینا قرآنن عجبا پس دوئی ویل کله چې پل قوم تواپس شو کرنو نو قوم توز دا وطور کئی یقنن واوری دمانگا قرآنن عجبا بیان ناشنا یو ناشنا کے سم بیان آوری قرآنن پا مقرو یو ناشنا کے سم بیان منگ یہ دلیلہ روشتی فمن نبی بیان کوي حقتا اصلاحي بيان د بګړ روشته په نو فامن نبی من په ایمان راوړ په د خدامن ته منګ ایمان راوړ نو قران لدونم بیا خدای خيره سره او دې سمسل بیانای دکی چی دا ناشنا د دا دا بیان چی ناشنا دے او په منگ ناشنا لگی دلی دے منگ ایمان را وڈے دے دا. دا ناشنا خبره پاکی صدا قدادا ولنو شرک بی ربنا حدان چهیچ چری صدار بنو د پدر او صراح د سوک د رد شرکی و انہو تحالا جد ربنا متقل صاحبتن ولا ولدہ یقناً لئے دے جد و ربنا شان در او زمان آزمت در او زمان مات تقضا صاحبتا ولا ولدا ندا نولد صاحبتا خضا ولا ولدا نولد زکر منکی خدا سی عقیدت ہوئی گا چی منگوی ہو دا اللہ پاک بی بیانی په پا پیریانو کی دی اولادی دے دا ملائک دے مَتَّقَدَ صَاحِبَتًا وَلَا وَلَدًا نئی ده نئی دنی ولی ده صاحبا نئی خضنی ولی ده نئی خضشتی و نئی اولادشتی وَأَنَّوْ كَانَ يَقُولُ صَفِحُنَا لَلَّهِ شَتَتَا یا <coughs> سرنگی چې سرانیانو د مریم علیہ السلام ببارا کیوئی خواه وَأَنَّوْ كَانَ يَقُولُ صَفِحُنَا وردل ته ان نه پا کارو نو بغیر سر د نور تو هااتونا غور چې دا حاصل د بیان د حاصل د بیان د پیریان د غوی او په مضمون د کلام کې حاصل چې کلا دی او کلام بهیانږې مضمون چې او کلیان هلته بیا ان نهنی ان نصر ذکر کی نو تاسو مضمون د کلام دا غوی اغه د کلام هغه نه چوڑا مضمون اللفاق دل ف ذکر کړه ده وان کان یقول سفيهنا او یقینا و کان یقول سف ونا وبا قمقل فمنکی قال لمن شتتن مَن كَسَبَ مَكْرَهُنُ خَ بَاقُفَانُ چاغو په پا الله پاک باندې دروغ وي ان تقول الانس والجن على الله خدا خیالو چې هیڅ چریبو انسانو په ره په الله باندې ترو وان وكان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن يقينا کان رجال من الجن و سديدو انسانانو يعوذون برجال من الجن و انه كان رجال من الجن يقنا و سديدو انسانانو چپانا غवाडी برجال من الجن پسړو د پیرانو فزادوه مرحقا فزياتئ دا دوی دا بلنده جنناتو لرا رحقن سرکشی یا فسادو هم رحقان زیادی کئی دا پیران دین سانلانا رحقن گنا زکت تفسیری بیزاوی نیکی دی چه دوی بچه دا سی سحراتا لار دا سی وادیت بزاری و زنگلتا بلار علتب انسانانو دا او اس او اعوذ بسید هذا الوادی من شر صفای قومي په مشر شر باندې پناه غواړم کشران س خطرناک ونی چې د دوی موږ بشکي ناغو به ورته سوال ورته ما نو محفوظه غواړم چې به یې دې کېوا انسان خو انتقاد یقین بیرغ به پیران لا يمكن أن تغيب دان كنال مشكل كشابهي كنال فضا دو مراقا دي جنة انسانان سكه غمرا بكو او دي انسانان دوئي سرکشان کري سكهو جي دوئي دو الله نما سوا دو تشغي و لخواه وَأَنَّهُمْ ذُنُّو كَمَا ظَنَنْتُمْ أَلَّنْ يَبْعَسَلْ لَوْا حَدَانَ او یقناً غمان بكو دي انسانانو یا وان زننو ظنو یقینن گمان با خو دې پیران دوه تو زمو راځي کې دي کما زنن تم لکه سرنګي شي گمان کوي تاسو الی با سله وحدا چې هجره پورتبنه کې الله پاک یوتن باس باس بعد الموت مراد یا باس باس د ارسال سال د رسول مراد چې هجره راوونه لګي الله پاک رسول لرا دا د پیریان د دا د وان و دا انسانان هم دا قیدا وان ذکر چیب چرتا پیغمبر را غلده ویتا صحیح بشر ایگر منگ ذکر تانمون و ان لمسنا سما فوجدنا ملياد حرسن شدیدن و شعبان و لمسنا سما سما طلبنا خبر سما او یقینا منگ تلاشو کد آسمان بیا مند منگ دی آسمان ذران ڈکشوی هرسن شدیدا دا چوکیدارانو مضبوط او شخبن او د شغلو غره دانه چې اسمان باندې مخکې چوکیدارانو چوکیداری سخت نه واخله د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د دور نه مخې دا, دا سړي سختی سختي بنوا لکه ازادي واخله لیکن چې کله پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم راغل الله پاک د اسمان اگه پیرادار سخت کری دی. نو دوی چه مخیو ہوو منگ آسانای آسانای سردلو لیکن دا سی وقره غیچه منگ اسمان تا خیجو نو بس سختیانی شروع دی. منگ دا دی پا تالاش کری او چیر اخیر دا سکار دی و انا کنن نا خود امینا مقاعده لسم او یقین نو منگا چه که نا صوبا منها دی اسمان سرا و زیده که نا صلو لسمعی دا پارا دا وقت سارنی. زمنکار خدعو چې موږ به سغوکه ساره نه کولې کاه نه منتبه خبر رسول لیکن فمن يستمل انا يجد له شيحا ون صدا پس اوس چې سغوکه دي کنه نو بیا و مخفلزان لپاره شغل تیارا شغل په هغه په ډکه کتنا پورته کړی وې زغلې یا مړېږي او ان لا ندري شر دبی من فلر وس موږ ته دا پتنشتە یقینا موږ نه پویو چې سپاده اراده شي دا په هغه چا پورې بیمن په حق دا هغه چا کې چې پس موږ کوي امر ادبهم ربهم رشدا یا اراده کړې دا دې اسمو کې والا وسره رب د دې رشدا د پېدې وس پدی موږ نه پویو چې دا د پارا سپد بیا وکړي داسو کې د ادارېن چې سختي یا سختی کې شور وشي لکه د کورونی دا لا کډاونې د سختی او نرمي منګته پټونه لګي چې په سختۍ کې फायदा دی او په نرمۍ کې फायदा ده په دې دې منې منګ پونوش شي هغه غانو خپل کار کړو کنه نو شي هغه غانو خپل کار وګا کورونی له شیکس ورکه لوې اماندار نو وزمنګ امانداري دا ده چې خو منځونه کوي په سفونو کې یو یو زې کورونې له وشې کیس ورکو په دغه ځای او خپره پروګرامونه به کوي ان شاء الله ځکه مونږ خدای یو وبا څنګه او د ریاست یو حکم دی او د ننสานه د خېګړې لپاره دی پاکستاناند د خېګړې د عوامو د خېګړې د لپاره یو سوچ دی او په ښهتري سوچ دی لیکن مونږ په دې یو سازش ذمداري شته باندې اولو د جماعتونو د باندې اولو دا شه ده کنه شته وې کنا نو بیا د خلک جلوسونو څنګه وباسي د دې وجه نه زمنګ امیر سي مرکزی اعلان کړی ده چې ختم بلوي د آمدوم سړک و سوم راشي نه راځه په ووم وښتم رازم رمضان من ان شان او ان شان لا زمنګ الله پاک سبا دا ختم وکون شوې را منګم د پروګرام او و چاسو گیوانوري الله دې خيره ها نن پهې ګومنګا چې دا سبد اراده شه یزا او کنه د دوی د پاره سخته خیر اراده شه یزا د الله تعالی طرف او انا من نصالح و من دون صالحا يقنا مزن زمنګ نه خونه کاندي او وزن زمنګ نه علاوه ددینه دی ابازی بید ددینه دی کننا ترائقا قیده دا یعنی منکی خود وطولگی دی سخ خلق دی او سبت خلق کننا ترائقا قیده دا اومنگا ترائقا قیده دا مختلف مذہبون مختلف دل مختلفی ترائقا قیده مختلف جماعتونو ښه لکه و چې انسانانو کې مختلف جماعتونه دي ګانو مذهبونه مختلف دي جماعتونه مختلف دي طریقه کېد طریقه یعني هغه جماعتونه کېد مختلف وان زننا ان لنعجز الله فی الارض زمن دا یقینو چې نشي نو شوبځ کې دمانه داله په سمه کې ولن نجزوا هرابا او هيچ ريعجز بنو کو من الله لالا پتيختا وان لما سمن الهدى امننا به اوس هر کله شي وره د منګه قران قران ته ایمان راوړ پد نو فمن يؤمن بربي فلا يخاف بخصا ولا رهقا اوس اغس چ ایمان راوړ پخبل رب منی پس نبه یریږي پاکستان د تاواننا ولا رحقن د زیاتینا نبه سره کمی کیږي د زیاتې کی چا څومره د سکرې دین د هغه برابر بلکې د هغه نه بوله زیات ورکول کی وعمل قاسیتو منافقا ولجهنم ما حتوا قاسیتو الجایر من الحق هر چی دا هغه کاګراوان د حق نه فکانو له جهنمه خطبا پس دی د جهنم د فاران خشاک وانا اوان لو استقاموا علی طریقتي الا استینوا ما انا یا خدا په بیان د جناتو کدا داخل دا رکو پوری یا دا دلیلی وحی لان اندیخه قولو هی الیا وانا لو استقاموا علی طریقتي لا مَا نَغَدَقَا عَمَّاتَ دَا ما دستقبر کچرت دا خلق کلک او دریگی کچرت دو اکلک او دریگی علا طریقه تی پا توحید منه په طریقه من سمانا پا لارد توحید منه اکلک او دریگی دا اللہ پا دن من تکلک او توحید منه اکلک له سقا نه هم د م اوس کوو مونږ به دوې ما نغ دقا اوبه ډیرې رییسکوونه ډیر ځکه اوبو سبب دې ځغه دی ل نفتې نه خاام مخه الله عظمیت کو مونږ د دو په کې په معلوونه کې چاله زیات وورکوونه چاله کم ورکم هره کې لهوي زممست امتحان ويخ لیکن و ما یو روزا ذکر ربی الله و سوک چې پتوحید و درې زې رزق فراخ کوم خو دا رزق الله و ذاته کمه دا, دا وره امتحان و ما یو روزا ن ذکر ربی سوک چې مخواړی ان ذکر ربی دې ذکر درم س اند الله دې کتابنا نو یا سلو کو زبن ساده ذنن ابکی اللہ ذل را عذاب سختہ وان المساجد للعی فلا اتدوموا الیاہ او ماتد دی وحی شیدہ چې مساجد طول لای مساجد یا دا مساجد چې کوم دی کنا لګدا جمعہ داسومره مساجد چې دا د چا دی د الله مالک نو هر کله چې مالک دا دی مساجد واللہ دن فلا تدو ماللہ احادا پس ما بلئی دا بل چال را یو اللہ پاک را مدد, مدد شو ہے. یا مساجد نا مراد سشد دے بیغماری خدا صلی اللہ علیہ وسلم ویجو عیلت لیا الارض کلو آمازی دا دازمک, دازمک دازمک دا اللہ دا المساجد للہ فلا تدم الله یهدا داز مکد الله پاک دا 32 مکه دا الله سلام بلچا ترا مدد شموای یا دا مساجد مصدری وی وی په معنا د سوجو ونل مساجد لله سجدی خاص الله لا روکیخہ په دې سجدو کې دا الله سلام بلچا ترا مدد شونه او مساجد سید ابن اگه اس مساجد نمورد احزاد سجدی و ان المساجد دلاله دا احزاد سجدی چی کرن دا خاص اللہ دا رو گردوائی پیشانی اللہ تاگی گوٹنیشوی الاسورش فلا تدو مالی احدا و انہو لما قاما عبداللہ یدعوه قادو یکونون لیه لفضا یا خدا دا جنت و التقرير کی خبر داخل یا داغه اعلان و انه لمما قما عبد الله او یقینا کله چی به ادری د بنده د الله اسبیکول یذوه چرا مختلف خلق یوالاتا یذو الیه کله چی د الله پاک بنده ادری د لری ایذوه راغختن کړي د خلکو یوالاتا نو قادو یکونون علیه لیلا دک سو معنی دی قادو یکونون ازمیرجه کیدی مشرکین اوقام عبد الله پیغمبر خدای صلی الله علیه وسلم دی نو کله بچد الله باکه مند دره دعوت به شورو ک د الله توحید تا په شوکونو و ولاړو په طائف مکه و غیره و غیره کینو قادو یکونون علیه لیلا ولا غاری دوی چی شیدوی دغه په مخالفت کی لبدا دلیدله ټول یوز شي او دا غاسو کې مخالفته کوي یا دا کادو یکون علیه زمائر راځي کې پیریان وتا او کله چې ودره بنده درلا ایدو هو بل یل را تلاوتې شروع وکړ دا پیریا نو چې کله قران واورې نو کادو یکونو لہی لیوا دا نې زیدا چې دا پیریا نه شې هغه پوری جو د دې د محبت توجینان سیرا پښې به درس او حسن بصری وای چې دا يه کادو کاذ یکونو دین انسانان تم راځي کوي پیريان تم کوي نو کادو یکونو علی لیوا دا نې زیدا چې انسانان پیریان ټول وی د هغه په مخالفت کې ډله ډله دغه د دین د مخالفت د پاره د دوی ټول د پیريانو دا کوشش د دوی مو اړ انسانانو د واړ قُل انما ادع ربي ولا اشريك به يا قل تو ورته وای پیغمبره انما ادعو ربي ولا اشريك به احد هر کله چې دوی ستاپه مخالفت کې ټول ولاړ دي کنه او د څه وجنه دغه د مسلې توحید د دو وجنه دوی ټول ډرېدلې شي او جماعتونه شي نو تو ورته یې کنه زه خپل خلک را بلم وړاندې سره دروم په بلن دغه کې به یې نيفدوایي په بلن دغه کې عہدن چلرا زه خو بارا مدد شه الله پاک تو يم الله نامه سيافل شته بارا مدد سنيم قل اني لا املك لكم ذره ولا رشده ورما کي د شرفي دعا یو کړ دا د نفي د شرفي تصرف دي اغا يا تي بالکل دي کی خالصتا نفي کړل دا پیغمبر صل وسلم ناند تصرف قل تور تو یقینا ز واغدار نمستاسد پارا د zarar د فقاولا د فائدي رسولو دا زمان پر اختیار کې رئے بلکل اشتیخان قل انی لن یجیرنی من الله احدن قل تورتو یقنا اے چرے لن یجیرنی من الله پنا نشر را قول ما تدا عذاب دا اللہ نا احدن سو کزن ناس او الله پاک ما اس تکلیف را کئی داسې سوک نشتې چې ماله پهنارا کي واللم اج د مندونې ملته اوهچې بیابان همې والده لانا ملته هدنو زی د پنا کهزه چرته بارم د کېې ورته ریس مکن او ځان په ټول غړم دله د عذاب نورې پټیدل نشي کې د الله من الله ې إلا بلاغ من الله إلا أبلغ بلاغ من الله مگر رسوم رسول د الله نه ورسالاته او پیغامون د رسول ظهور رسول کې مد الله د طرف او دغه پیغامون رسول خه زمما کار خدا غل چې د الله پاک رسول پیغامون رسوم زه چاله پنایان نه شم ورکو لے زہ چانہ زران نشم د فقولې زہ چاته فائدن نشم رسولې زخه پیغام رسایم ومن یعص اللہ ورسولو اغه څوک چې نه فرمانیو کیدا الله او د رسول د الله په کفر سره او په شرک سره کفر کې شرک نه پس یقینا داغه د پاره اورته جهنم دی همیشه وي پوهیږي چې همیشه حتا اذا را او ما یعدون دا واست خې دل د تقدیر جوړ کایخه لا یزالون لا ما هم عليه امشدوی وی پاغه سمانی دوی امشګری کې آغاسو چې دوی پیډی کنا دوی د امشګری بکی کې حتا ترضی پوری زاراو چې ویری دوی ما یعدن آغشه دوی سراوا ده کړي شوی دا نفا سوفا فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ عَزَفَ نَاصِرًا وَقَلَّ عَدَدًا فزرد شیدو پوه شي په هغه شامنې عزف ناصرا چې کمزورې دی ناصرن په اعتبار د مددګار او قلو او کم دی په اعتبار د شمیر دو خو وسوي شيرا زمان علی هدیر سراورد ښا ادا بمن خلاصي ادا به کوي من عزف ناصرا پوبوش دوی چې د چا مادتګار کمزورې او سوق کم نه د شمیر دوه خو سوی زمنګ نفرې ډیر اده کنه اکثر دا باطل فرض اهله بدع په موحدینو منشي فخر کیشي منګ ډیر ازمنګ کثرت تین او ګور هرځه کی منګه منګه الله پته بدی ولي قل ان ادری قریبون ما توعدن دا نه په شرف العلم کې گردل تمکی ایلار کنیزا اراو ما یو عدون نو دوز دو یو عدون مطالبه که چې دو یو عدون ده قیامت بکلی تمنگتا قیامت قیامت که اینو دو قیامت بکلی خواه نا اللہ اقفل پیغمبر تاویی تاویی نا این نافیده نا پویگم از نیزدی ریا گاین چه توسر آواد شویدان ام یجعلو له ربی امدا یا گر سوال دی ام یجعلو له یا گر ذوی دیل الروزه ما امدا سمدا یوز زرا زیاد سوغخه کلاشته پدی زنپ وېګم نو چتن نو وېګنو سو وېګي आले ملغایوی بوېږي بي عالم الغيب بي بوېږي اغه الله چې په دې په هر پټمانه اغه عالم الغيب ذات بي پوي عالم الغيب نه پويږم ځکه نه دې زه غواړم او يا جلل او ربي يا نو چې تا نه پويږي څو پويږي عالم الغيب بي پويږي آګه الله پاک چا خبر دے پوه دے په هر پټマネ عالم الغیب نو چې تا عالم الغیب نهي نو هتا ته ویسا خبر راکړی کنه چې د عقل ده نو الله وای دا ورته وای کنه فلا یظهر عل غیب احدن پس د خبري الله پاک عل غیب په غیب خاصه بندي احدن استو دا یو خاص عیب دی خدای الله سره تعالی مول نو نا نا غیب نو تاسو به خبر راکړي نه نه نه خبري الله پاک په غیبی خاص باندې ائच्छा لرا دا یو غیبی خاصه قیامت دا علم الله چاته نه ورکی الا من ارتضى امر رسولنا فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رسلا دوز اسلام منقطع ده إلا من ارتضى أم رسول الله جوره کلام فتم إلا من ارتضى أم رسول ماګر لكن أغصوک شي الله خو خیده پاره د پیغام خپل لكن أغصوک شي خو خیده پاګ د پاره د پیغام خپل د پیغام د رسول خپل یو تن خو خیکنا نوګه سره څه کوي پاین نو یا سلوکو مېمبې نه ای دی او مېن خلفی رصد دا غډه ریحافظت کوي دا غډه ری عزت کوي دا غډه پروتوکول ورکي خا فإنه یسلوکو مېمبې نه ای دی پس یکناندا لګی مختدد او شاتدد رصدن ساتیدونکو ملائک حفاظت کوونکي ملائک دغه مخیر استوج تو کې دارانه مله یو دغه حفاظت کوي ا بریلیان د دینه دلیل نسخه چې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم تعالی علم عطائی ور کړی شی عطائی کولي یو خو دلیل خود دینه سي جدا اضافه استقراقی ده چې فالایو زیر علا غیبه نه خبر یالله پاک په خپل ټول مغیباته باندې اجالر الا مانر ته زادا سیسه متصل اخلي مگر چا چذران چې غوري کې د خپل درې سالت د پاک نو ګوره پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم هغه عالیم اول غیب دې د علم غیبی اطوایی کولی ور کړه دا د قران وای اول خدا ده چې اضافت بغیره ده د عموم د پارهنی د خصوص ده پارهنی دویم دا چه ده اللہ سو کچه ده متصله دا ده متصله ده ده خمون قطعه ده اللہ منیت ده ده مستصله من قطعه ده پسدلی سر دوزی ده متصله وی خوزه که ده خبرې د ده مندر سرمونه مختصر ده ندل تمکی خبر دسه چاليږي د قیامت د دو دوه قیامت ته پوس کړه چې قیامت کله ده سیاق سبق ته فالمګوري کا نو خبر نو ور کوي د دغه غیب د قیامت خبر نو ور کوي دغه د غیب د قیامت الله چا تنور کوي الا من ارتضا م الرسولین مگر هغه چا تنور کوي سیوا د هغه چان چې خوښ شي د الله پاک د خپل رسولان ندیکي خو بیا علم غيبي کلي عطاوي خو بیا نشوخه دا خو ار یو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم لا علم دا غیب ماندا چې دا غیب تابع علم غیب خو نه ویل شي دا خبر دا غیب وی الله پاک نه خبره په غیب خپل منتي اچال را الا من ارتضا م رسول نبيات یتا المهری وی کولی سرهنګوی ا پای سرهنګوی کولی ا بیا خدای امبا ول غیب دے دا باز مغیبات او خبر الله پاک صلی الله علیه و ورکی نو الا منی پردا اس استام قتیدا څنګه معنا چه منګ وکړه وذل تلیا لما ان قده ابلغوا رسالات ربی دل تلیا علما کی زمیر الله تراجیک د دې دا دید پارا چخاره کی الله پاک انقد ابلغو رسالات ربهم چه ورسو دی انبیاء سلام السلام چه ورسو دی انبیاء علیم السلام پیغامات در اخفل لیا علم دا دی دا پارا چخکارا کی اللہ دا ملائک تینگیر چاپیرا ولی کئی خوا دا ملائکی ولی چوکی داران ولی گرزولی دا دی چخکاره پارا چخکارا کی اللہ دا خبره چرا دي دی ام بي عالم سلام پیغامات در خپل واحات بمال دیم او را ګر کړ دي الله پاک هغه حکم نور احکامات شرعيه ولر لديهم چې تدریس ردي ام بي عالم سلام سره دي واحسن كل شيء عددا او شمیر دي الله پاک هر شي شمیر هر شي د الله پاک په علم کې دنده دي او دام د الله پاک په علم کې دي چې دې احکام ديان بي علم سلام سره چې صحقام دي دم د الله په علم کې دفاع يا بازي ويد علي علما زمير راځي کوي ديموکازيبتا ليعلمه د دې د بارا چې دا مکازيب سره پوه شي دا ملائک تي نه مخير است کوم زکه چې ان قد اب اللغوري صالعه ربي شيقنا رسولی دوی رسالات پیغامات در اخپل اوہا تاک زمیر اللہ تا اوازی داوی لیالما رزمیر راجی کے رسول تا انو عبارت بدا جوڑوی اخبرنا بحفظ الوحی منگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تا خبر ورکو په حفاظت دا وحی داوالی ورکو غور ان الله یذخل پیغمبر الله به تور ته صلی الله خبر ور قوم چې رسول جوړوم به حفاظتوم کوم خا ددید پارا چی پوښی دا پیغمبر انقذ اب له رسالات ربهم چې یقینا دی انبیاء لمسلم چې سومره هغه پیغامت د خپل رسول ویخ بسم الله الرحمن الرحیم یا ایهلمزمل قم الليل الا قليلا نصف هو من قسم قليلاً او زد لئيه وردت القرآن ترتیلاً وخفا قوائے زیوک ہے زیوک